sekond. 1 2 3. Nisë keni ardhur në kryeminë e ngjësit në vallet e klave fem në 104 ku po zhvillohet prej janë 2 minutaç një debat uh, i shëndetshëm profesional dhe intelektual. Por që më pëlqen do ta vazhdojmë ty. Okej. Okay. Po uh, e, e, e, e jeta hapjes, po, ndoshta gjatë uh, gjatë gjatë momentit ndrysh. Por të kenë një zvarritje për shkakun <laughs> që mos kemi sa të themi në program, hapim këtë muhabet edhe diskutojmë bashkë me zjarr. Sa dësh. Po kurios tani. Jam Ajo dha hu me eble, çu sol dal kur kur vjen vonë. Kur vjen vonë. Erdhën me ca gjëra, po do i marrë së veshpara. Olga apo iste lulet, mijtë dashur, në çu i themin ne, në klubin e mëqjesit. Po gjithsesi, jo, po i mëqjesit. Mijtë dashur, kemi Altinën këtu si zoti tjetër, mijtë dashur, sot me një bluzë me via, Olga është familëm gjesi. Po, mi mëngjesi, pas ka gjetur kohën që të bëj edhe grimin. Në mëngjes edhe po, si lori, lori sigurisht mi dashur. Kur se kisha për. Po, që e vuri rresot so, ditë me Vanessa, un jam i qetuar. Kush? Lori. Lori, po. Po më mirë vose sa kush, pas gjithçka. I thirra siste. Se si më shikon ti thash. Un se kisha vënë refare. Ëh? Dhe mirë që forre. Kaq se jo mirë. Se është edhe faji i vaji. Po ai e vuri, ai, ai nga se është marrë këtë kodën fundin, nga se merret më e kra e me. Qet, më shikon detajet, po kam përshtypën po. <laughs> <laughs> Mua, s'manc ja nuk më vurire. Realisht e kam. Nuk vëre në pjesë. Mëso mërzet. Ja. Ë, sot është data 24 dhe kater, është e prandë miq dashur. Shkurti mund t'hemë ne iku. Iku po. Iku po. Ë, uh, dhe sot është e prandë edhe muzikën e zgjidhni ju. Kështu mm -hmm. që unë dua që ju të kërkoni këngët që do të vini në klubin e mëqesit. Mund ta bashkoni edhe përmes Facebookut, edhe atje mund të kërkoni faqen tonë. Është Facebook vikon fraksion klubim gjesit edhe ashtu mund dhe një piesë e programit me antë muzikos që që lirisht jepini nuk ka problem do të luajm loj loj këngër sot në gjes edhe atje kur s'kemi shkuar më par mund të këkoni për shumës që oll të të këndoj kujtiet me të shpash unë deri tani se unë kam një kër loj në tuita Molda është me të mira sot, kështu që mund të, Jo, s'jam dhash. Mund të mund të këndoj. Gabove këtu. Vërtetë ke? Gabova. Nuk është ajo që ja. shikon. <laughs> Më shumë, ha. Sot programi do të disa nga tregimet e mrekullueshme të Dino Butzantit. Të Dino Butzantit në një përmbledhje që quhet Netët e vështira. Mm -hmm. Do lezojm live. Do lezojm do lezojm live, po, sepse ka ka ai është të shkurtër, madje kanë kanë përzgjedhur njërin që mund të ishte shumë i mirë. Ëm mm -hmm. um, Edhi sa tjer. të tjerë. Jan tregime të shkurtër apo janë shumë të bukura. Ëm mm -hmm. kanë m'pëlqyer jashtëzakonisht. Ëm kjo për mbledhje e Buzatit. M'kan pëlqen të gjitha mbledhjet. Mjesteri Mavi i tregimeve të shkurtër, edhe i debatuar m'ndjesi. Mm -hmm. Kishte thënë që thoshin që Buzati s'bën, a ju paraqeshi, është na. Seriozisht? Po, ka pasur gjithmonë. Ai se ka gjithmonë njerëz që. Në çësuese. Edhe ata që mendonin se ishte gjenii. Por Nuk e di. Mm -hmm. Ështim këtu për shembull. Me Gogolin. Po mm. ja jo, ishte te lexojm. Po sheh me Gogolin. Dhe Gogoli, gogoli... ekziston ka. Ai qe vritet mm. si ne ne frauder, po. Ai qe vritet. Dhe <laughs> um esh nje burr i cili kur fillon ti shfaqet Gogolin qjum, pam lviz cdo gur qe ka, se ka dhe influenc shun qytet nuk esh do kujto. Mhm. Dhe ne qshillin bashkiak votohet se Të eliminohet Gogoli, të vritët Sepse këti i delë në ndër për i delë si shefi ti Se Gogoli u shfaqet njerëtve si gjeja me frikshme që njerëtve ti majgjenojnë mm Që që këti -hmm. i shfaqet si shefi, sepse kju shefi në rrenë Edhe Gogoli ja të razonë gjumin e nado sa i thokë Kjo dohet marri fund, në që që gjithi mluenësën e vetë E përdojnë këshilë bashkja këvotohet Ta eliminohet Gogoli i zijet një prit në sheshin 500 Mhm mm Edhe ata nuk e tindan i se qdo në doli Gokolli vrit e dod, zvrit e dod, qarë kryese është A i merte lojdoj forma që i shte i qutiqëm E ndërsa kjo vjen duke Pluturuar, 30 metra mbi shesh Thoshen ata këshu si një pulun bac Edhe i madhë këshu si trup E i kjuajnë me bërshëri automatiku E Gokolli vdes <laughs> E të mbija atje Sepse Gokolli ishte shumë delikat Ishte shumë, mm. shumë, shumë shum delikat Më delikat se sa ata që kishin menduar ngjeri vetëm një pelg gjaku që e lan atje. E ideja është që fantazia po po vritet. Njerzit në çdo rasë po si kanë po rasë vet në fakt. Po mundohen ta vrasin po. Andojmë problemes sa delikatë është realisht sepse e mendojnë përbimesh me si Gogol. Po gjithsesi, kjo është vetëm njëra, kjo është vetëm fillimi. Ka gjëra shumë bukur këtu. Jimi do jet me ne në orën 7:00 në orën 8:20 minuta për të folur për librin. Ay ay ay ay ay. Tu și când jera plot, okay? Okay. E nisim? Cine nu șe pare per sots. Can feel my face. Oh, sa miren. The weekend means disaster. Și sau de 7 minute, merem la clubul neamgișit. And I know should be the death of me, a lease will both be up. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful to stay forever young. This I know. This I know. She told me no way about it she to me don't Should be the death of me at least would hurt me up It should always get the best of me the worst is yet to come All the men or people that is said we well what deep in love this i know this i know girl yeah. well, i know She told me don't worry së nosta të 10 minuta jeni me grupin -si, e mësesë në qendar të kemi 1004 dhe në ekranin e Club TV jurojë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Ju kujtoj që sot muzikën e zëjnë ju në 06 79 20 70 222. 22, mhm. Mm Okej, okay, tani jemi me një herë më të dashur Jerin, e cila do të na informoj mbi explain që ka qenë për ditën e sotme dhe pastaj se po mendoj për Olden për po mendova. Do kesh një moment. Ato shikosh se po Uh, pastaj do shkojmë te Koltan që do të na tregojë se si është Monti për sot. Okej. Okay. Atëherë shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga Friedrich Nietzsche. Tash kjo. Në dashurinë e vërtetë është shpirti që e përçafon trupin. Aha. Bravo. Në dashurinë e vërtetë miq dashur është kush? Shpirti që e përçafon trupin. E lëzeshme. Shu nuk dukur. Po si e si kupton ditani? Faktësh me ata që ndjesëm. <laughs> <Hai të laughs> më vërtet bak. Hajde. Un e kam thënë më parë ata që besojnë te dashuria se për ça mund duket edhe kështu. A thënë kote, vëtonë. Njerë, ju pa dashurit nuk kam vlerë e tiri. Vare tjerë, kush beson? Si, si, si, si, si, a ti një... Ti nuk beson, duke, se... A i beson dhe dashurit, a i beson dhe dashurit. A ti beson, tësashtë të kishët ndryshuar me tim. A i nga që beson ka frik. Po se, po më nësë beson dhe, apo jo. Jo, frikës kam, po. A, apo mi, jo më përshka më shumë me teksin e këngës. Kam frik nga dashurit, kam... A, si shë Ai jamë fiksuar mëzo, nuk e di pse. Se harroj asnjëherë. Kush e di tani makujton? Nuk e kisha haruar para. Jo, mbajmë vetëm këtë pjesën. Kam frikë nga dashuria, apo pse dashuroj kam frikë, po kush e kendon? Okej. E randal i bohu. E gjeni, nuk ka problem. Jo, jo. Jo. Po si tekse. Ju jeni zënjor, ajo nuk do të na ndukë. Aga pas Rovena, natyra e Rovenas zotakt. A po, natyra e Roven. Ne shojmë tani tek natyra, mish dashur ështëolta me motin, e jebiolta. 8 gradës në këto omente, 9 të mbëdhjet do jetë maksimalja përsot dhe vetëm 10% shanset përshimë. Jivi, Ol, të vazhdo. 27 pritet, temperatura me së shlo, po? Ndërkohë nësër pritet Pascal, me 99% no. të, të kemi shi. Nësër pikon, dërkohë të djelen jo. Okay. Dhe dhe njërë, ojta, munda përseri së shkura. Ma keni bërmotin të rëhësot. <laughs> të lutëm edhe njërë. Fol, Ol, të fol. Stëgjëntit Ramani. Edhe një nga e para. 13 dohet minimale për nesër 17, maksimalja dhe të dielën 10 minimale, 20 maximale. Okej, okay, super. Perdyedo, Alda. Shumë serioze wow. nuk e di, më mirë se kur. Ja do mundohem altim. Okay, kemi pas palëndësimi minimalë. Tanë duq të mund uh, të do të kendojnë Ocean Drive. We ride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 Në vitin 1980, Estonia është pali pavarësin. Në vitin 1920, u thëmelua partia nazista. Në vitin 1938, u shpik furqa e redhomve me fije na Iloni. Në vitin 1922, zërri Amerikës fillojë trasmetimin për herë të parë. Në vitin 1925, kryeministri e gjiptian Ahmed Maher Pasha u vrra në parlament pas ledzimit të dekretit. Në vitin 1926, Juan Perón u zjoft presidenti i Argjentinës. Në vitin 1955 erdhi në jetë biznesmeni amerikan dhe themelues i kompanisë Apple, Steve Jobs. Në vitin 1970 u themelua National Public Radio në Shtetet e Bashkuara të Bashkuarat Amerikës. Në vitin 1981 Buckingham Palace njoftoi fejesën e princit të Britanisë Charles me Lady Diana Spencer. Në vitin 1992, këngëtari Kurt Cobain dhe Courtney Love u martuan në Hawaii.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 U bëhapja e kampionatit botëror për ekipe në ping-pong në Guazhou në Kim Në kampionat për herë të parë pas shpaljës pavarësis mërë pjesë dhe Republika e Kosovës This is Club FM, 100.4 Halo, mirë se keni ardhur hmm. në krybin e mgjesit, në Club FM në 114 Orës të një 7.20 dhe një minuta, unë jam blendi me jerin Në mgjes, në mgjes, në mgjes, tu me ju në të radio Në mgjes, në mgjes, në mgjes, në mgjes, në mgjes, në mgjes, në mgjes, në mgjes E këta programin këtu të mëgjesit Sot në... në Qa orë është Trainspotting nga ti në orën 7? Po në orën 7 është i pari Po nëse zgabëj dy të është 22.5 Por Olta mund, më ta, mund më të më konfirmoj Olta mund të më konfirmojsh Kur është Trainspotting Dhe dërsa Olta të më konfirmoj Dë Unë kam një gjëgjës për të olta Që nësë unë kam një manse dhe ja blendit Po ma falë mua Dhe unë ga që e për këtel shumë të Dhe jo, veti afalierit. Po. Kush e kafshin? No? Po, Masija i kafshin. Domethën, ka <laughs> <laughs> un i ja afalierit, para se t'a, po, para se t'a përgjuverish. Ku e kafshon ierin Masija? Ku e kafshon? E çerr, e çetë dora. E çetë dora. Ah, gjë normale. Ashtu i kemi duar, domunë vendi. Ne themi nje... se është ora 7:00, 7:22. <laughs> <dora, dora, laughs> nuk i themë, dora është tani e hajerin sonse domethën. E uferis. Aha, pas se son, teknikisht, teknikisht, teknikisht. Ka von xerrin atare, jo oficiel. Po ti po. da... <laughs> e ke fajin Maltin. Që më falë maca. Si më ka thënë? Ai nuk e, e di <laughs> <ishte> gje <gjeza laughs> që ishte, ishte gjëgjëza që tregoi Bain Lushi di apo jo? Mhm. Mm Patani këto janë punë detyrë. Ai thini 21:15 është ora. U u trboan gjithë ndjenjaja mbasaj gjëgjëza se kam friqë që do zgënjen kur ta marrin vesh se çfarë është. Se kush e di çan ngrihet. Cila është përgjigjja? Po tani. Më mandoi që ka shumë përgjigje. Mund të ketë shumë përgjigje, po në fund fare. Në fund fare maca dele bafajshëm. <laughs> oh. Po, ku është të? Kamë përshypje që nuk Puja funfare të gjithë dalin të pafajshëm Të gjithë dalin? Fajnë betët jetim, oh. asë njëri nuk e pranon Emir, pse ishte ka që interesant e kjo? Pse të ngellin mundi kjo? Tani, kjo? a e zë bertheu në njëri nga se e parshe në të qitë portalet e kishin, kishin situashtë jo, zbardur barzaletën e, e bëm gjushe Oke, okay, shumë mirë Po, ka mërshymin që është një mua beti brëndë shumë i tyra? Më shumë si sa në i qit Mund duk shumë domethën se si Barceleta të oh. ndaj edhe ndava. Jo, aan, duat them këtë që që un patitur asnjë çështë çfarë sh marrdhënie shkan ata me njëri tjetrin e këto domethën historitë. Të bra trurin fare. Ë uh, nuk e kuptova Barceletan. Jo, un kuptova pse bëni duhet të falet erioni t'Mancë. Falet Mancë nuk falet Mancë ashtu. Falet Chicovajra. Po. Tash që në fillim duke kjo thashën është shpikur, është nuk ka mundsi. Nga ajo. Po nuk e kuptova, më pishën shumë kta që bën sikur e kuptojnë. Fshëto ha ha ha ha nice mora ve shumë të ah po nuk e po më pëlqen më shumë ato të ndokës po them drejt edhe mirë apo ato e kuptoj s'ma e kuptoj edhe unë po më drejt për drejta po tam janë më të thjeshtë ato po okay u i është i lagur u i nxehtosh më i nxehtë u i sot kanë i zën drejt për drejt drejt fare pak çu Sua kur dielli del ngroh. Po. Jo gjithmonë. Jo gjithmonë atje. Kthej e fute kot. Si me ulte gjithmonë. Se thot Kurnardi. Se thot, se thot atje. Gaboj të rriq kur e kam gabim? Ë normal? Atje nerva kafsha duhet shumë për shemb, ose. Jo, jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Gaboj vetë. Janë shumë të këq. Ka shpikur edhe edhe kshu ai, edhe idioma ngjar për shembull e Barsit Bora. Ata kanë bërë në ndogë pa. E Barsit Bora. Wow, çfarë. Esenciale. Çfarë zhëtitje. Po, kjo nuk është vërtet. Esenciale. Po. I ftoq akullit. Po bërat. Akulli e ftoq e ka bërë. Akulli e ftoq, ose kanë me TM nga mbrapa, trademark, që është kështu. Po gjithsesi, um, kush që nuk e kuptova Barsaletën e Blue City-t e pa, mundë mundë vetë të jetojnë. Po e ditur Tak kushe ka faji. Zgëso të dëgjojmë. Megjithatë manceja e dimë që nuk ka faji, kështu që, që faji është midis jo, jo. uh, Thailandës dhe Jerionit. Diçka e kanë bërë mance. Domethënë benin për vetë e hoçi. E hoçi <laughs> nga dora, po. Jo, e para pa, duhet të dim se çfarë është manceja realisht. Manceja simbolizon tan. Një person nga mbështypja. Për djalli i bardh apo diçka <laughs> tjetër. Mund të jetë arthuar, është vesi, po, droga, alkooli. Dhe mirë gjatë, po. Mos manceja është një farmer. Ka mund të jetë një zonjush. Sakeni han mëndsuar tani. Po. Ta, është data dita e 3 të studis. Po le të vin, le të thonë. Edhe hapur 06692070222 mund na shkroni. Kush është Marsi? <laughs> <laughs> nuk i duhet, nuk i duhet njeriu, nuk i duhet njeriu. Ë, uh, kjo është e rëndësishme gjithsesi. Tani do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Olta. BB. Jepe. Kë i sjinjën nga Ato që rasë që me të vërtet më surprizojnë E nga bëjnë të qeshim, pas taj Të ngrusëm i dhe të mendojnë Dje, këj politikan i majtë Në i farë mënyre kërkojnë djesë Publikisht në Facebook Për të birin, i cili mm. kështë të bërë gjëmën kishte ngritur dy gishta në një foto. Talk TV. Po më t'i vi. Po më t'i vi. Pisën Love, nuk. Pisën Pisën Love, po. Pisën Love and Rock and Roll and whatever. Por uh, por këy politikan uh, i majt kërkoi ndjes për veprimin e TV-vit. Të dënohet mastera. Nuk kishtat ja, më ja. pse. Me unë uh, un chua mbi autokritik nëse i si familje etj etj etj. Po kush pra? Kush duke shkaktuar pastaj reagime në web? Thejmë bërës për në krybin e mqesit mishdashur do Zane Malik dhe Taylor Swift të këndojnë tani, kur të thejmë do të kemi edhe anagramën edhe përgjigje në sakt, numëri 069 2722 mund në shkruan në shkruan një shdo moment në krybin e mqesit në Krab FM në 100.4 I'm sitting as wide, I don't put behind this far, I was out of you legs that feels like a snow pawn hoping at up baby baby i'm so crazy all night all night and every day give me something but you say nothing what has happened Së një 7.21 oh, minuta, mjështë të keni ardhur në program, oh, oh. që të gjithë mjështë ashtë shëri për shëndesim. Mirë mjës. E ju mirë presim këtu në Hello. klubin e mjësit në valet e klab FM në 100.4. Edhe në ekranin e klab, klab, klab TV. Yes. Atere, mjeni um, gati hmm. për anagramën? Gati. Mm -hmm. Se kam gati. Okej. Okay. Okej, okay, ledha lëshojnë. Anagrama në klubin e mjësit. Anagrama Atëre, ieri sot. Mhm. Ti me me kë, e, ekip të huaj bën tipo me Gjermani. Me Gjermani, po, mm -hmm. e dija. Pra. Ëh, <laughs> uh, ieri imagjino sikur Gjermania Tam. në të ardhmen jo fort mm -hmm. të largët, Mhm. të ket një lojtar të ri të mrekullueshëm që quhet. Çi quhet? Lothar Nop. <shus> Lothar No. Mhm. <shus> Lothar si Lotar Matheus por e është mund të jetë biri ky apo? Jo, s'mund të jetë Lori, thotë nop. E, nop si on in English. Mund ta emrin e Tiamuz. E ndoshta. Mund të mund të jetë Lori. Okej, okay, ashtu do jetë. E vendosëm. Është i biri i Lotar Matheus-it që mban emrin e Tiamuz, por ka marrë emrin e Tiatit. Lotar e quajti Birin, Lotar Nop. Ja bëkeni. Lotar Nop Nop. L O T A N O P. Lotar Nop. 0-6-9-27-12-2 Dërgonë mesajë të uaj Futbolist Gjerman L-O-T-R-N-O-P L-O-T-R-N-O-P Kjo është anagrama Jini dhe kort? Shumë dhe kortin Andere, mund dhe s'gjithni Nëse e s'gjithni Qarë do t'fitojnë orta Do fitoni një orë nga primi muaqës Palim derit, orta Një orë nga primi muaqës Shkëllë qyë, shumë palim i derit Që që që Kto janë gjërat? Atëh, kush është politikan i Majt? Pandelima. Au, oh, pa pande... kush e gjeti? Bra, 20 Rildi 608 moron numrin, fiton dy bileta oh, për në Cineplex. Okej, okay, Rildi, filmat janë sonte. Njëri drejtuar të Train Spotting, dy. Dyshim. Mm ëh. -hmm. Për cilin ngjit jemi shumë të entuziazmuar për të shkuar e për ta parë? Po, ishte vërtet, pra, ishte ëh. Um, ishte bangallat. Se angrospostimin në në në Facebookun e zotit Michael. Foto këtu thot një foto e djalit tim e nxjerr në rrjetet sociale nga pedagogjia e tij, është pedagogja uh, Neville Jindi. Për për krajnën e protestes opositës ka krijuar keq interpretime thot ai, sepse shqetësohen se mosbazas socialiste mendon që Michael mm -hmm. Ajiri është bashkuar me çadrën e Partisë Demokratike, megjithëse ata janë në Shkodër në fakt. Kur kanë dalë në foto ë, uh, dëshiron të marr përgjegjësinë time si prim përballë çdo socialisti, sepse socialistët tani, mes sa duket janë ose kanë të drejtën sipas Majkos të irritojnë, po pse? Të irritojnë dy kishtat e Çunit Majkos. Domethënë, po kërkojm kokën e Majkos në, në tani si socialist të ndërshëm sepse sepse i biri i tij ka dalë me me dy kishta të lart, por ai thotë dëshiroj të marr përgjegjësinë time si prim përballë çdo socialisti dhe djemve dhe vajzave që besojnë tek partia socialiste. Sepse përgjegjësia në çdo rast është edhe imja. Së e ka ngarë kokën, i, i ka ngarë më për, për parë, par, e kupton? Ëm, um, edhe pse fotoja është bërë në një mjedis humori dhe mirsjelljeje. Ja? Le le ti lëm këto, thot, thot ai, humorin Nëm, dhe mirsjelljen. Që... Harrojeni humorin, harrojeni dhe mirsjelljen. Kjo është foto me këton, Photoshop. Po. Ka gjëra thot. Dëgjoj, <laughs> ka, ka gjëra, ka gjëra, gjëra Albin. Përshëndetje, po. ka gjëra ku e, kjo është fjalë e ti e fundit. E Manqos është mm. ka gjëra me të cilat humori është i tepërt. Si në një funeral për shemb. Oh Ma i gaj. M'u kupton ose kur dikush është i smur rënd, edhe është duke vdekur në shtrat, nuk mund të bësh humor me ta, apo jo. Apo kur një fëmijë shtyp makina, e zëm në rrugë, është është ky rasti për të qeshur? Jo. Apo kur dikush ngret dy gishta atlar, absolutisht jo. Edhe është aq çesharake sa që nuk nuk domethën nuk, nuk disa do nga zhgënjim personalisht jam shumë i zgjënjur nga Edhe edhe po të shikosh komentet që mm. njerëzit i kanë lënë pasaj zotit Mike-ut. Po, nuk e di njëri, do të para është wow. profili vërtet i Mike-ut. S'më duketa ka vjedh dikush profilin. Mund të thuajë që është fake Mike-u? Mund të jetë, mund të jetë fake news. Ku uh, e ka atë official? Lezoj për shkak. I vërteti ose i vël një i vërteti atë. Është i vërteti. Lezoj njërin që ka shkruar një Dorand i shkruan, uh, "Es më kujtova me Mecsean pandelitot martesën e djalit të tim me Armigan e Class-s". E Class-s, e Class-s. Po është thue atë herë. Pan. Edhe i kanë kanë U ke di pse presoi zotit Marko ti vlej kjo? Po, po. Duhet ta kuptoj që ne nuk jetojmë në një vend që është aq intolerancë sa ç'duke dashur in postimin e vet, ndaj shenjës së dy gishtave që do të thon "Peace and Love", siç e kuptojnë të gjithë. Po, normal. Edhe mund të ngrejmë lirish, edhe s'ka as si që po, edhe sigurt i kanë ngritur për Partinë Demokratike. Ç'stë keqë do të kishte. Në kuptimin Tore. që a nuk është a i i lirë, <të> që të bëjë dhe... zjedje dhe veda <të> Apo është a i nën pardesyn e Zodit Maiko, ose nuk ka... nuk e ti Po, do më mendoj, edhe e thejmë këtë me sinceritet, me misisht ma dje Që Zodit Maiko dhe ti kërkoj i ndjesit biris, e ka bërë një figur jashtë sakronisht <të> të... Nuk e ti është një që të bësh një foto me dy gishtan, që është komplet ok Dhe është një që... Unë pasaj... bëj <të> e bëjë gjisman O, per Eta ti du ti krukojsh falje, shdo socialisti Du t'krukojme nese klubim gjesit jeri, falje për ty Falje për ty Për të smarë, që ke për rërë Që gjithmon e bëjkëta, dë gishtet E ti më së të bëjmë të Ti jetë bëndë këshu, në mbrat E keve Si me qenë e thagë këshu Tupak E keve sush Wow Wow Sa gjëra Së kemi të qajtëm jo Sa gjëra Po Do vetë tash fundi, janë vetë komentua si që janë bërë shumë tashë për kote fundit Janë mesajgjere humorisht i tepër është uh, Mirë Varet nga këndushësrimi ore Varet si Varet si shikonjë në qërët po Me ndovaj që ishim pak më Pak më të lirë se ajqë Të <laughs> pak dhe në unë jam Tejmë bas pak Klab FM 104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 Don't ask me to lie and back for forgiveness for making you cry for making you cry Zaman only human after all I'm only human after all don't put the blame on me don't put the blame on me Oh some people got the real problem some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 Mirë mëgjes Mirë se kene ardhën program, mirë së dashërë përshëndesim 7-20 minuta sot është Premë dhe ju e ziti si muzikën Kluvin e mëgjesit mund të asë gjithin rirish Në 069 2722 Kemi dhe një anagram për ju Quet Lotar Nop është premëtimi ardhësëm i komptares gjermane Lotar Nop, Nop. L O T A R N O P. Kjo është fjala për sot. 069 20 70 222 dërgon mesazhet tuaja. A mirë, si të zhdukor anamgramën? Me saktë kumara. Nuk e morëm me ta. Kjo është një shenjë mirë për anamgramën. L O T A R N O P. Dhe një shenjë jo e mirë për hierën. Mhm. Ëvërtet edhe kjo oltë. L O T A R N O P. Duhet par. N O P. Okej, mirë. Ën Zodi Crimeanister. Zoti uh Krij Ministër pra. Pa, si quhet? M'falë. Ed edrama. Edrama, faleminderit. Uh, Zoti Edrama, Edinama, Edinama, ë um, mm, mm. ka ka krasuar kërkesat e opozitës me këtë me këtë po e quaj ushqim me këtë proverbial. Po. 069 20 70 222 22, dërgon mesazhetua. Pi ka qenë një reagim i tij gjatë ditës djeshme. Mm. I Krij Ministër pra, por uh, për protestën e kërkesat në mënyrë specifike kërkesat e e opozitës i ka thojë thotë si të isht tim tas me fasule mm -hmm. për shembu Ose... diskaçi e themin po shat... jo jo tas me fasule diçka tjetër trana për shembu po trana <laughs> mund të ishte papare çotati tani ajo mund të ishte çotati për momentin normal po... në vend të skuqur me salcice po në vend të skuqur me salcice po <laughs> <laughs> Ok, heqim salqish dhe rrë dhe me zesu. Jo me ose ti t'kesh dëshirën ti do jash. Po t'kesh dëshirë ti t'a hasht o t'a hasht fërtin? Normal. Nuk të ndalon njëri do të ngërës. A, të rrëtisht ja. Sa kile e t'jeltin? Gjesh të katerë pik pes. Gjesh të katerë pik pes. Wow, nuk të kesh altin. Falim dhe i tolta, po e marës e kompliment. Duhet sëndoshesh pak e kisha kjallë. Duhet sëndoshesh përk e kisha kjallë. Një <laughs> shusha sa ke i shkyu me i Ej. Ejo, se shumë i e Jo, për mendoj e për shumë mund qënë, qëse altini ha 600 gram salqiche Altini bëhet... Në njëherë, shtariv Njëherë, shtariv Bëhet një përshind e HV E ke prezisht <laughs> ose, ose diska kështu Se do isht... E ke presisht, po, vart nga, po, jo, nga marka, po Jo, nuk vart nga marka, po vart nga pesha Të një gjesht e katër Qëse ha 620 gram Një përshind e jo t'ja A i pjenshtu – Ale ja mam gaję. – Jo nie pójśnię. – Nie pójśnię, baby? – Zeru pójśnię pójśnię. – O, posybra zero pójśnię oh, oh. pójśnię, po si <laughs> po një... bo ty sześć dziesięgnie, bo... Jo jo po nes idea se nuk mendoj se çdo ushqim që mund të hash mund të shkoj direkt te pesha. Jo jo, nuk shkon direkt te pesha, në momentin që ti momenti, ha për shkakun. Për momentin. Santim për të direkt ti. Ha një pesh. Ti po flet jo pas procesit të ngrënies. Mund të them momentin që ha. Qëse ti ha 2 kg okay. pesh. 2 kg 2 kg, po ato janë aty. Po bëj 4 4% levrek pastaj. Po kjo është vërtet. A mund ta zëvlevrekun se ë? A do të shpërndajë levrekun si më ndeshur. Ë do. Më mirë se sa ngjall ose diskative. Imagjino me personu ti thonë je je caterpillar sin crap. Kush do të jetë crap? Ciklet i ma. Skus me ndër. Jo. Okej, mirë. Ehm. Ndalim të të tjera, do të thënë kjo është pyetja për momentin. Shikojmë se kush e gjën se çfarë është ushqimi. Gjella. Proverbiale ju thashë që kryeministri ka dashurta krahasojmë me kërkesat e opozitës. Ti sjojm shkon gjërat. Sot dje për shume festion e parë ishte tek tek çatra. Po ishte futur brenda. Po. Ishte futur në mes të çatrave, po ishin bërë. A... Do të ketë shumë eloshme për mistan regjisor të programit. <laughs> Opinion e tjerë e tjerë se e mos e legut morën. Kush mori legut? Rrogën do e thoya. Ja. Po pritam marrini se <laughs> Jo jo të gjitha jo të gjithë legionet paguajnë në vend si, si në Club TV që ti mbaron emisionin vetë. Ti t i t i po, po ta e ndikosh atë e ti firmoset atë ti vetë. Po bravo. Ata e kanë qëshuar dạnjer në muaj. Jo, Unë thonë shto hu. Uh. E mora vesh. <laughs> Një herë në muaj. E... Do të bësh disa dit. emisione pra. Një herë në muaj atë ditë. E mos mirë se lekët morën. Domethënë po nisim do një gjë tjetër. Mos mos kan marr ne një kështu. Nuk e di jo. Ne ish noi bonus. Po të kemi një takim sot, do të. Mund të ketë qenë, mund të ketë qenë. Po interesante është, nuk e nuk e ndoj ça shumë. Ehm. Po patis këtu shpërthime? Shpërthime në në brohorimin se asaj thash. Po. Asu nuk e bash, por po sikojë lajme sot. Do të kan parë 5 minuta, po alsa pa shumë shumë e qetë më duk. Duke sigurisht të njëri Me kalash aty që në bandë e turme në kontrol A, ishin kontroluar po? Godfire Jo, bësha ka po Nuk besa ishte Nuk besa ishte Nuk besa ishte Nuk ishte Nuk ishte Dëmë thëmë ishte qëtësi A isa pa shumë Shumë mirë Shumë mirë nga shuar dëmë thëmë Nuk u ka ca fytën Fevziu me bashën Se e diqën në njerë kaven kështu Po ku të ka ca fytësht Aty e kishin rëthu fevzi Nuk ishte shante fevziu të ngrin të zërin Aty vetë thua shënjë ke frikë. Ishte tokë zanun aty. Kishe fëzëshuar pa flokëim, apo jo? Po. E shikon se thosën, sku flokët. I le gjithmonë në shpikursh me pas. Në përgjithësi apo jo. Shikoni ja se kanë parë. Jo, ikën. Jo nuk ikiste i dolën pse. Hol në rrugëzba. Në fond dole me kaçorela. Premi, krem, pasfaqen klubin e mëjesit më shëndesim. Kërkoni muzikë 0692070222. Mëngjesi që ti dhe mirë se keni ardhur në krobinë e mëngjesit në malet e Klavë femnë 104 edhe në ekranin e Klavëtovec çdo mëngjes nga 17 këtu me blending i rin alinoiën edhe Lorrin. Mëngjesi. Mëngjesi. Ej, e mbaritur nga dita e dieshme është një lloj censure që ne e kemi filluar këtu. Dhe asnjë gjë nuk është gjetur. Në fakt dhe mendojnë që është shumë premtuese, mund të jetë kjo, ndoshta ajo që kemi kërkuar. Si mund të jetë? Mund të jetë. Mund të jetë. Nëse ti nuk ke opsione. Çdobi jesh për kokë. Ja, po mundi. Hmm. Kaliburi i kësaj i kësaj gjëje, po. Jemi dëgjoni, dëgjoni pak se ç'është ata. Teknikat e tyre të gjahut edhe të mbrojtjes janë befasuese. Megjithse edhe p... pa inteligjencë, ato shfaqin shembuj të sjelljes së planifikuar. 069 20 7222 dërgon mesazhet hmm. tuaja. Sikur ta dëgjoni 069 20 7222. Teknikat e tyre të gjahut edhe të mbrojtis janë befasurës Me gjithëse p**** dhe pa inteligenc Ato shfaqin shemë bujtës jelë jesë planifikuar Pa inteligenc Vetëmja që që mund të antimojër që Janë pa inteligenc Por që gjuajnë gjithësësi Kanë teknika gjahu Që habisin 069 2072 22 069 2072 22 E kemi nisur me një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Po ka qenë dië, po di është dië dhe sot është Sigurisht. Sot janë dy shishe nga kantina e pieveve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Bravo. Edhe dy shishe pra. Mhm. Keni orden, keni edhe dy shishet. Okej? Yes. Keni check-up. Check-upin, kontrollin. Keni check-upin, keni edhe dy shishet. Dy shishe nga kantina. Pastaj sot atë një orë pastaj, nëse nuk gjendet, apo jo. Masejon, masepo. O ketë sot kemi një kemi bër të vend sot edhe një dark tek Il Gusto. Po kemi. Mm. Kështu që dua që të mbani vesh çuna, se kjo mundi të mund të jetë mirë për ju që të nxirrni të dashurat në një darkë romantike. Po themi nga ato që ja blen. ë uh, romantike dhe ta përfitoni këtë falas, restoranti Il Gusto. Që ndodhet ë uh, shumë pranë kullave Vinjakës, siç shihni këtu. Mëngjherë pas shtyrë. Mëher pas kullave binjakën në bulevardin e dëshmorëve të kombit është Il Gusto. A tashin gar restorante më të mira në Tiranë, kështu që njëri për yush, një çift për yush, dy veta do të hanë një darkë romantike, e gjitha ë dhurat nga miqta antë Il Gusto. Kjo është beni, beni i të mirë. Kjo do jetë kjo do jetë pak më vonë emision. Keni një shans për ta fituar këtë darkë sot pa marruar programin ku ju më nimesi. Dua ta djejë edhe një herë të gjën të, të ndaltin se censurën. Jam frutur në të pa po. censurën. Teknikat e tyre të gjahut edhe të mbrojtjes janë befasuese. Megjithse edhe p... pa inteligjencë, ato shfaqin shembuj të sjelljes së planifikuar. Okej. Fem pas pak tani një shkova për Charlin dhe Selenën që të këndojnë We don't talk anymore që është kërkesë muzikore sot mëngjes. Mëngjes i secilit për ju. sure the way i did before i hoped it go shoulda known your love was a game now i can't get you out of my frame oh it's so shit shit on the rain i don't take anymore dhe një histori Sta vita mia è tutto quel che ho più breve lei sarò e più forte canterò Mirë më njësë, mishë të keni ardhur që të gjithë në program, mora, është të një tete, shtatë minuta, nuk më basim komisht, dhe është në krybinë më njësësit, shkojmë më tej, e cim, e cim, e cim. Uh, doa që t'ju rrisil të kë loja e censurës, sëpse jemi duke u munduar që të kemi një fitua. Së kemi dhe në diri të një dy duratha, njëra është, janë dy shishe nga kantina e pjeve e gjeshë ka së rejoti, cila mund t Ma dhe edhe Rozet um, Dhe tjedra është një kontrol Një plot mjekësor në spitalin amerikan Këtu në krye qytet që do thot një kontrol Një shkërqyër Me mjekët e spitalit amerikan atje Analiza dhe të gjitha Që do të shkoj për njërin për jush e, Që mund të përdojni për veda apo për tika Këto janë dy duradhe dhe dirim tani shme Po flasim për një kryes Të cilës I mungojnë të gjera Hmm Ndër të cilat Njera e dim është inteligenca Tam. Po i mungon dhe gjithka tjetër e dhe atë të përkërkojmë Qfar tjetër i mungon kësa e kryese Nëse ju e gjeni Fitoni dhurada, dhe gjoni pak Teknikat e tyre të gjahut Edhe të mbrojtis janë befasues Me gjithse pa Edhe pa inteligenc Ato shfaqin shem bujtës jelje se planifikuar Pra me gjithse pa Pip Dhe pa Inteligenc, inteligenc Ato prap shfaqin Një lojësili e planifikuar mm -hmm. Qka e habit në këtë rast Shkenstarin tonë që po në tregonë është një sbulin në këtë rast për to Po Që që mungon këtë dyqyra mm -hmm. Njëra në nga tira të shkë Qfarë është këtë tjetra 0-6-19-27-22-22 Nërgoni mesaj të uajan Nërgoni anagrama ime për dit në sot me është zgjidhur Ishte lotar nop Që do të thot poltrona Poltrona Bravo është qiljeta fitu e se 5-2-3 në baronumërit fiton një orë nga primjë moqës Lënë qiljeta 5-2-3 qiljeta ka fituar mishdashur Lothar Nop Ishtë anagrama që unë kisha përgatitur dhe është Poltrona Poltrona Bravo Nërko, Zotir Ravon e ka konsideruar Kërkesën e opozitës Si kjo është qim? Qicra në hell Qicra në hell 5-5-6 I baronumërit Kleja Fiton 2 bileta për në Sineplex Bravo Kleja që ushqim uh, proverbial, mm -hmm. si thamë mm -hmm. që ishan hello okay, rregull bra okay, even when they lämëve. Nuk etin se bo, janë të juar po janë nisur drejt, mm -hmm. jo të janë pak par dia drejt Tiranës edhe fshatarët e Zharësës, mm -hmm. që protestojnë për ditësh edhe në një farë mënyrë të izoluar edhe nga vëmendja mediatike për uh, atë që u ndodh në shtëpive të tyre, pronave, tokave. ë uh, si pretendojn ata si pasoj e veprimeve të kompanis Bankers Petroleum në mm. atë fushën në Fmbajt se kanë përgjithë në atje. Siç duan. Kan tronditje që ata thon ndodhin për shkak të shpimeve që kompania bën. Tronditje që janë si tërmetet vërtet aha. Mm -hmm. Lokale. Ju kanë shkatruar atyre banesat. Etjë e tjerë. Po edhe krijojnë Charlie Elshon Gazra. Edhe ndotja, mi vë. Edhe ndotja, edhe nuk edhe ata janë janë janë jan të papërfillur, të papërkraur, të pa të pambrojtur përballë një kompanie të madhe, shumë fuqishme, shumë pasur, ca fshatar dikush do i quante kokpalar, për shembull, siçi kanë quajtur. Apo jo? Ehm, Checkercoin të drejtën e tyre. Po nuk i përfillinë ata tani janë nisur nga nga fshati Drejtina, drejtëqësi kjojtër i qytetit. Për të kërkuar vëmendjen mediatike që u përket dhe e kujdesin që u përket. Se ëshh ka këto gjëra por shumë mund që mundet shumë e rëndë kur të bie individualisht. Nuk është shumë e rëndë për gjithë shoqërinë, sesa mban dëmuan shpintimën për shkak as ty ieri. Apo shumë miso shprehnesh, mm -hmm. gati gjithmén, po atyre, atyre bën të më ndaj për ata është është problem shumë i madh. Dhe kur nuk do të di njëri pasaj është Mundaj imagjino? Le the shoh dhe më shumë problem. Oh. Bëhet shumë. E pastaj disa prej tyre janë edhe në karrocë. Në karrocë, po bërat vazhdon dia. Ti po ishte, kështu oh. që pashtë, janë duke ardhurat. Interesant është, më vjen miq se është është kauzë drejtë, se është janë njerëz zëritin e nuk është dëgjuar fare, nuk janë përfituar fare. Çe ta ta profitojnë në atë moment. Markos Mar Chad Faker the trouble with us as the local congress si tani, yes. we're going tonight in the club of the teachers We're making these to destroy what we need it cuz we're addicted to bleeding hearts got me fighting make it nothing safe could what's happening off the roads nice some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 got me fighting making nothing sacred we're telling pain off the roads nights of made of kissing me go it's some age of emotion now oh yeah. i see the look in your eyes heart beats feeling the way you i see the look in your eyes Trust us. to Urbana to listeners across Albania and the world the morning show with Blindy and the team each morning from 7 till 10 on radio club fm 100.4 mirëmëngjes miqtë që janë ardhur në klubin e mëngjesit më është dashur tani është ora 8:18 minuta un jam Blendy këtu me Jerin Artin Lauren e gjithashtu jemi në studio bashkë me mikun ton Kritiqull letrar Zoti Nagimbaci, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mi sër ngjerr ndërkimia e përditës sot me sot flasim për kemi Dino Buzzati në studio. Sot flasim mbi libra midis dashurish çdo të premthem me gaming këtu dhe sot kemi për të folur për një vëllim me tregime të titulluar Net të vështira. Net të vështira. Le noti difficili është në në original të Dino Buzzatit bashkë me Gaming. Në fakt është një një botim disa tregimeve të të shkurtra të disa të ribotuara, po për në një përkthim një version ndryshe. Dikur i kemi njëor tregime të, të përkthyera nga Dritan Çela. Ëh. Mm -hmm. Ëh, ndërsa këto janë të e, Eris Rusit. Eris Rusi po, i cili është ëh ka mbrojtur më sa duket një temë doktorale në në Rom me Bucatin dhe ka sjellë tregimin në një version të përkthyrë ndryshe në Shqip. Ëh. Mm -hmm. Në fakt për mua që e kam lexuar pjesëm të tregimeve, ka padur fillimisht dy vullime të vogla, pastaj një vullim më të madh. Ë po shikoja dhe fatmijësisht ose fatkeqësisht veio re në disa tregime që më ndryshonte ajo regjistri gjuhës mm -hmm. me cilin isha mësuar ta ta shaja mëzazhën. përkthimeve të Dritan Çelës së Ziat Çelës të më parshëm. Po, edhe kuptova që edhe pse mund të kishin ngaluar kohë, më kishim mbetur në mendje ato mm -hmm. përshkrimet e atij përkthimi. Ëh. Mm -hmm. Do ishte po munduaj ata kuptoja ndryshëm domethën se pse e shprehtim këtë tjetër. Por Buzati mbetet Buzati dhe është kaq i mahnitshëm sa me këtë libër të madh tash si mund të flasim 10 ose 13 minuta, ndërkohë që po mendoja gjithë rrugës që tregimet e ati janë, mund të ndalesh në çdo lë tregim, sa do të thotë tjetër. Po prandaj duam të ndalemi tek domethën është është njëor nga shumë kushë meshtria e e e prozës së tij të shkurtër, tregime fantastike, imagjinata e ati që do të thonë për pa fjalë çdo herë dhe është e pa kontrollueshme, ë, po edhe kuptimi i qmbart secila për tyra. Ironia, auto ironia, do të thonë janë të gjitha, do të thonë aty mund mund të fshihen të gjitha gjërat që mund t'uash dhe do të tuash për letosin. Ëh. Ë, i ka përshkuar ato në një mënyrë kaq të mahnitshme sa, do të thonë buzatet mbeten gjatë në mendje për ato që ka ka rrokur, sepse ë, duket sikur ka vënë në loj të gjitha ato gjëra të cilat njeriu ndonjëherë ë, mendohet mos i kuptoni ose bën sikur si kupton ose për shkakum raportin me fatin ai e ka të mrekullosh, mm -hmm. por që në fillim ai të para lajmëronte me ato që ajo mëkate kishe kishe kishe cituar gjatë javës që o imagjino të zhduku sepse kjo botë kërkon të të vrasë, të zhduku me Gogolin po. Në fakt sepse kjo është e për për raporti daji rrok thë dhe më vonë kur mm -hmm. gjithmonë për shemb është një tregim trusi aty, nuk e di ke arritur mm -hmm. ta dhe të kujtohet që të ku vendoset që të zhduken rregullat e vjetra dhe traditat e vjetra dhe të fillojnë tradita të reja. Ne kuptonim trishtimin e madh të njerëzve dhe dhe presidenti që jep dorëheqin sepse thotë që kuptova që juve nuk ju duhen to gjërat i keni kaq lehtësisht, por mm -hmm. duhet të i arritni vetë sepse ndryshe nuk e kuptonin këtë lloj raporti të madh, domethënë të të sistemi të bën shakat tutilla që Në fakt e kupton pasaj që i kemë vetëm tëndë, nuk i kemë të tjerët. Patjetër. Po pa, në në secilin prej tregimeve ka edhe një msim të vogël, edhe një qendrim që që Pozati e mban, edhe që del praktikisht shumë i qartë, por edhe i, i zbukuruar, edhe i i bër i dashur me <coughs> me an të fantazisë që ai ja ka përdorur. Po ti ke zgjedhur një që jeritot na lejoj tani. Ka zgjedhur disa, në fakt. Përse aty unë zgjoj pafundësisht po, aty për shemb është një lojë interesante që mund të ndodhi kudo dhe mund ta djesh si fabul ku duash, por Përshëndetje, momenti kur doktori po flet me zonjën për çocuğin që është murmur, mm -hmm. edhe fillimisht e ka atë paqartëta, tani duhet të themi çfarë gjëra thotë, ti duhet të doheni, thotë, domethënë është në ditët e fundit, s'mund ta themi saktë, thotë, po. 3 muaj. 3 muaj i gjori bashkëshorti im thotë, domethënë. Është para vlera kjo, po. Pastaj, ju thotë prit se nuk ashtu, domethënë, mund të flasim. E ka marrë 3 herë në, po. 3 vjet. Mos i gjori thotë ti më shoj domun, pra dhe pastaj është 20 vjet, më thon, pastaj 50 vjet dhe e njëjta fjali, domethënë, dhe thot problemi është i ati që tani e di se kur do vdesë, kurse ne jemi në rregull, thot sepse nuk e dim, nuk e vdesim gjinesë. Por sa e di. Domethënë, trishtimi ska rëndësi se sa ja thon, njeriu trishtohet me atë që di se që do të ndodh. Ëh, jo, sesa, është është shumë e vërtetë. Po jeri analizon kjo? Ditët e humbura. Disa ditë pasi hyra në zotërim të vilës madhështore, Ernest Kazira, duke u kthyer nga jashtë, dalloi së largu një burrë që po dilte nga një portë dytësore e murit rrethues, me një ark mbishpatulla që e ngarkoj në një kamion. Nuk arriti dot andalonte para se të nisej. Ather e ndoqi me makinë. Kamioni bëri një rrugë të gjatë deri në periferinë e largët të qytetit, duke u ndalur buz një rëpire të thellë. Kazira zbriti nga makina dhe u ofrua të shihta. I panjohuri e shkarkoi argën nga kamioni dhe si borica hapa e vërtiti në gëriminën e tej mbushur me mijëra e mijëra arka të tjera të njëjta. Ju afroa burrit dhe e pyeti. "Të pashë punxiri jashtë ato argën nga parku im. Çfarë kishte brenda? Po gjithë këto arka të tjera çfarë janë?" Tjetri e vështroi dhe buzqeshi. "Kam akoma në kamion për të flakur poshtë. Nuk dgjë? Jan dit." "Çfarë ditësh? Ditët e tua. Ditët e mia. Ditët e tua të humbura." Ditët që ke humbur i prisja, së shkështu, erdhën Qëfar bërë me to? Shikoj, të pa prekura, ende të fryra Kurse tani? Kazira vështroj me vëmëndja Formoni një grumbull të stërmadzë Zbriti posh në brendësi të greminës dhe e hapi një kuti Brenda i gjende një rrugë vjeshte dhe në fundë graciela E fejuara e ti që po i këte për gjithmon Kurse a i as që po i telefonon të Hapi një të dytë, ishte një dhomë spitali dhe mbi shtratë vëllaj Jozefi, isë murë që e prista, por a i gjende jashë për punë. Hapi një të tretë, në portikun e shtë piso vjetër mirane, që ndronë të duku, që një besnik që e priste për i dy vitesh, i ka të ndistur kod s'ke lëkur, a i asë që qënë të ndërmen të kthehej. Ndjehu të pështjelohi nga një fargjoje këtu në murin e stomakut, shkarku e si kamione që Buzdë rëpirës i palëvishëm si një ekzekutues. Zotëri, klithi kazira, më dëgjoni, më lini që të marrë me vete të pakton këto tre ditë. Ju përgjërohem, të pakton këto të, të treja. Unë jam i pasur, do t'ju japë të shtë dëshironi. Shkarku e si bëri një gjesme të djathëm si për të treguar një pik të pariqme, si për të thonë që ishte te përvon dhe që nuk mund të zgjidej do të më gjëtani. Pastaj, u tret në E në një çast u zhduk edhe grumbulli stërmalt, i stërmadh i arkave misterioze kurse hija e mbrëmjes po zbrihte të poshtë. Për ta dish, nëse do për në se të ishte, sepse pikrisht atë pra, do të thon, ai thotë jam i pasur do mund të bëj çfarë dua, por nuk bën atë që s'ke mundë duhet të bësh në koha e durr, dhe në fakt këtu ka një logjikë, më zaidi ka një kamjik tërë zakon shumë daja tyra që nuk nuk arrin dot të kuptojnë për ditçmurinë e tyre. Nuk arrin të lexojnë gjërat refërorot dhe është një ndeshkupsi i aty gjithatë atyre të cilët i kupton gjërat vetëm pasi i kanë humbur. Pasi pa, i kanë. Është, është kjo mjeshtria. I <coughs> mjeshtria e thënit kaq shumë, duke thënë shumë pak. Megjithëse ai arrin të ndërtojë situata, personazhe, të silli ata në një faqe vetëm, ti kupton një histori që mund të ketë zgjatur me vite, me, me vite me radhë. Kam kam një këtu që mua më ka pëlqyer gjithmonë. Kam lezuar edhe një version, një përkthim tjetër të këtij më parë që ka qarkulluar nuk e di, botuar për në internet, të paktën prej vitesh. Uh, Unë mendoj që gjithë kush që uh, e ka njohër i talishten dhe ka rënd në, në, në djenit të tërgjimit buzatit të ose ka konstatuar ato është të nduar ti pëkthej sepse hmm. duket e pa mundu të që të realizësht buzatit dhe ta në bashkë vetëm për vete duhet ta bashkëndash me tjere sepse hmm. a i thot gjera cilët në ka rëndësise kujet ton dhe kujet ton a i ka rogu njërë junt me ato pikpytet e përtiq me ti dhe më tëndë, të se do mos me dëshirat, me pushtetin, me parat, mm. me me sidomos me tjetrin, me tjetrin. Është më ardhmë në tjetrin po. Po dua dua që që ti ftoj dëgjuesit që na na ndjeqin, na shkruajnë edhe në 0692070222. Pyetë ime është cili është tregimi i tyre i preferuar nga Buzalli? Se ka shumë pak e vështirë. Është ka ka janë zgjonish shumë, domethënë vajza që bie, mm. ashensori Kolumbria, Kolumbria është shumë e bukur. Kemi flatra, po patjetër uh, jetqeni është uh, shtëpia ideale, dokumente të dhënë të dukur, domethënë, janë... po kam këtu regjistuesi, dua ta, është vetëm një faqe gjithasë. Edhe edhe historia në këtu, duke sigurisht zgjat rreth 20 vjet, po ai e ka përmbledhur shumë bukur. I pat thën, duke pshpritur, i lutej, eshtë pak të lutem regjistuesi po regjistron nga radioja, mos bëj zhurmë. E ti që më pëlqen shumë, po e regjistroj. Mbretin Artur të porcelilit, magnetës i pastër, por ajo, inachore, Moskokçarse e poshtër, lahte poshtë ato takat që kërthasin mm. vet për t'i errësuar syt. E pastaj pastronte zërin, e pastaj kollitej me qëllim, e pastaj qeshte me të madhe me veten e ndiste shkrepzën për të bërë sa më shumë zhurmë të mundej. E pastaj, akoma, hapa që kumbonin lart të poshtë pa mbarim, ndërkohë që Porceli, Mozarti, Bau, Palestrina, i Nort dhe të përsosurit këndonin me kot. Ajo Mirania, pleshti zgjebja, ankthi jetës, kështu nuk vazhdoi dot më përpara. Dhe tani, pas shumë kohësh, ai vendos sërish të dëgjojë shiritin e vjetër të torturues. Kthehet mjeshtri, me gjithë pushtetëshmi, kthehet Porceli, Bau, Mozarti, Palestrina. Ajo nuk është më. U largua, e braktisi, preferoi të lërë. Ai me ha mendje nuk e di as ku ndodhet. Ja Porceli, Mozarti, Bau, Palestrina bëjnë muzikë, melodi të mrekulluara, neveri ndjellse, të kota Ajo të ringëlima takash lartë e poshtë, ajo zhurëm, ato të qeshura, si të mëse dyta, ajo gërvrim e zërit, kolla, kjo po, kjo është muzikë hujnore. A i digjon, në ndritën e lampës, i ullur, digjon, i ngurtësuar mbi pëltronën e vjetër, të shkallmuar, a i digjon, palë vizur që ofte dhe një muskull, ullet duke digjuar, ato zhurëma, ato fjallë, ato kolë, ato tinguj të ato lueshëm, sublim, që nuk eksistojnë më, që n në brëm von po thjesht u riktheva te ky tregim, sepse është muzika vërtet është ajo aj aj, aj, po met... të cilën s'kemë arritur ta kuptojmë atë që po thonim atë. Ai refuzimi atë ditë momentin. Tanë e dëgjoni regjistrimin. Jo më për muzikën, por për zënën atë, për vëzën, për bërtitën, dohem pra atë të cilën nuk e rroku, sapo e dham që që njeriu <fait> do të më. Po çes sa bukur që e ka sill atë po. Nuk i kupton gjërat rreth rodën, po mrekullisht e thë dhe e ka bërë aludim atë muzikën të cilën mbetet gjithmonë madhnitse, por njeriu ka nevojë për muzikën vetëm, domethënë, të kuptimit të përditshëm. Mm -hmm. Dhe ndonjëherë nuk e kupton që ajo biseda në atë zërin nëshu, ajo ajo e chicuarit në atë kërkesëën e madhe, ai debati, domethënë, që është, ai është njeriu, është brenda vetes, ai është një zërorja, mm -hmm. domethënë, ajo, do ajo mbetet te dhe, dhe kërkon ta ta kuptojë dhe ta hijtojë, domethënë, dhe shkuptim ka vetëm në qoftë se e ke vlerësuar pasi nuk e ke më, pasi ka iku. Dhe... ësh kë linja e e pishmanit në ben, shumë nga tregimet me thën drejt të buzës bën thirrje njeriu të kuptoj kohën vetë kuptoj kohën vetë ti rrok gjërat sa kemi humbur është një tjetër për shkak të ditë të ditë këtë guximin domethën to të gjej guximin mëna vetë domethën të, të, të, të, të, të, të, të, të ditë lexoj tjetrin në të, të lexoj veten në kohën e durë sepse ndëdim shpesh takojmë njerëz kemi të afërm mund të jemi dhe ne vetë domethën cilët notojm natë në që themon mençuri e vonë, të cilët fillojnë bëjmë sikur ta bënim kështu, sikur do ta bënim kështu, domethënë takishim bërë këtë. Mm -hmm. Në fakt s'kemë bërë asgjë nga kjo, domethënë dhe jetojmë me sikurin. Dhe në fakt shtiria kë këto bën Buzati, bën thirje për njeriu të shikojë, të shikojë domethënë, të shikojë shikoj me vëmendje, me të të gjejë arsye e e jetesës duke parë vetveten në kohën e durr, jo gjithmonë kujtuar pasën, mm -hmm. dhe duke kujtuar pastën, do duke duke u bërë atë asikurt kisha bër kështu as sikur të kisha bërë ashtu. Po ka, ai ka, domethënë është edhe në në tregimin e vetan, në qendrimet që ai ja mban, është është kundër materializmit, kundër uh, këtyre gjërave që një njeri harzon shumë kohë, domethënë ai është është në në, në mbrojtje të fantazisit, në mbrojtje të fëmirisë, në mbrojtje të pafajsisë që që duke si kur, edhe në kohën, kura jeton dhe ishte diqka... Supports... E ka rogullet dhe si magike, për shumë aty ke një tërgjim shkëmbi, që është i ati që hum të birin... Buri që nuk e e këthejt në shkëmb, po. edhe këthejt në shkëmb për të jetuar me të birin që i këshë refuzuar, <coughs> dhe th, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe loja e djehona që e babait që vjen përmes valve duke duke thirrur emrin e birit duke thirrur emrin e birit mm. pra gjithmonë kjo ky raporti me dhimbjen dhe në fakt kush nuk e kupton duhet letoj urgjentisht domethënë për për të kuftuar tregimet më e mëvonshme është pikërisht ajo me me me Gogolin me, mm -hmm. me imagjinatën sepse për të hyr tek zacati duhet të kesh imagjinatë duhet të kesh imagjinatë duhet të kesh brenda teje domethënë botën për të perceptuar gjëra Cilat nuk ka nevojë ti shohësh, sepse nëse do të kërkosh vetëm ti shohësh, ti prekësh, mund mos e kuptosh jo vetëm buzantin, por as gjithë të rrethot. Patë diskutim një zë uh, unik, i veçantë, i pa, i pangatruar me të tjerë, dinon buzantin me dashur në vëllimin është nga ato tregimtar që mund ta lezosh sa herë të ke dëshuar, po si do të them, do ta kuptosh që eh uh, sikur po i lezon gjërat për herë të parë. Dhe mira e tij është që që leximet janë janë uh, ka një ka diçka për letërsia për fëmijë në në Buzadin. Edhe pse është qartësisht për të rritur, mm. mësimet janë Më serioze që si ndrymimin. Nëse njeriu gjithjetën gjithjetën është njëriu, e, ësht, është një, një, ka fëmijërin brenda vetes, po varet se si e trajton atë. Po tek për mua anëpaktën ka lehtësinë e, uh, uh, e librave të fëmijëris. Domtha mrekullinë e librave të fëmijëris që janë kështu si një aventur, nuk kanë asnjëherë vështirëri janë përpirës në në ato gjërat, edhe Buzati është i tillë, është përpirës në në botën e vet. Ës Fatimandh që që e kemi domethën në, në letësinë botërore e kemi përkthyer në shqip pothuajse mm -hmm. të gjithën. Ëh. Ëh. Fak libri i parë që me cilin hyndrasi shumica hm? mm -hmm. e shqiptarëve është Kolombreja, ëh, një libër që po. vazhdon mbetet në në shumë biblioteka, në, sepse Grojëme Flantra gjithashtu me me perla domethën një. Shkretë të tëra të tartareve, le të themi për shkak një super uh, novel pastaj nga mm punësarin do të tashin hera to gjejnë Xhovani uh, Drogo këto ja, janë jan, jan fabulat përbothshme të uh -huh. cilët ai i ka marrë dhe i ka përkthyer në tregime janë uh -huh. janë i gjendë çdo sekt të botës motive të tregimeve të tij do të thonë janë janë ato pjesë popullore të cilët duhet i besojmë sepse kanë të bëjnë me atë brendshëm tonë uh -huh. nuk refuzimi i asaj të përhershmes që ndodh shpesh në breza që vijnë në fakt aty fillon dhe gabimi uh -huh. dhe ky kërkon rikthimin rikthimin te ajo që mbetet për të përhershme të njeriu Që është edhe ajo gjeja i qashtër dhe pasë që nga duket në edhe fëminore në, në natyrën e saj. Tëpane të rogimi për uh, bisetën e sotme. Mi është dashur uh, Agim Baci, kritikujnë letrarë, miku i programit tonë dhe gjotë premte në këtorar një zënë në radio në tuaj. Sot për të foljur për netët e vështira, vlimin nga Dino Buzati mund të gjeni në shdo librari në Krye Shytet dhe ku do tjetën Shqipëri është tani ora 8:34 Kim, falenderoj. Faleminderit. Shëndetësi, fundjavë të mbarë. Do të rikthehemi mbasi javë, sërish me Kim tani, skartish ju nga Red Hat Chili Peppers. Skartish Wall Young Kentucky Girl In a Push-up Brawl Falling All Over Myself To lift Your Heart In Case Your Health Cause With The Birds Shad It's A Lonely View And With The Birds Shad It's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 rez 9838 minuta jemi me klubin e mëxjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV sot muzikën e dëgjoni ju në 06 69 20 7222 ose në faqen ton Facebook.com/ClubinMjesit. Facebook.com/ClubinMjesit tani lidhemi me Eldin Mizhdash për informacionin e trafikut në Club FM. Mi më jesi, mi më jesi, mi më jesi siheni. Honor Show City. Mirë dhe në thotë, pozitiv, pozitiv, mm, shumë pozitiv Menadjim perfekt, jo shumë vërnesa Por nuk përpreshtojnë pak vërshështësirë në njështë okay. Nuk e filua dhe në trepika kyshe që kanë trafik Rruga Suleman Pasha pjesë që shenë nga Partizani Panjorë Dretë kryzimit me rrugën e Dibrës Pavarësisht se ka dy efektiv politikis rrore që jepsi për pasqësi gjithmonë, edhe me semaforë kuq, për të treshur gjithmonë lëvizjen me trafik që vjen drejt ikujzimit, kemi trafik tend tek punaza Vogël tek rruga Dend Xheluli, nga bulivari Zoku Park deviohet javas për qendrën e Tiranës me trafik jo i bllokuar, me ngjeshje trafiku, por aty jepet për pasqësi gjithmonë te fillimi i rrugës Durrësit e treshin gjithmonë efektiva të, gjithmon, të lëvizjen. Gjithmonë duhet japin për pasqi lëvizje me ngarkesë densë. Den, den, Problematika tretër është tek ura Vasil Shando, por pjesë raunazën, nga pjesë që vjenë nga gjukatë a resit tiranë tretë Vasil Shandos, dhe kraut tjerër drejturës tretorinës policisë, për shkak, sepse rrugërës Amin Brashi ka trafik nga që kallojtë gjithë lijën dhe të buzit, mm -hmm. tiranë a rejë, kristallit, të gjithër për plasën tek rrugërës Amin Brashi, dhe normalisht e ka trafik dhejtë të sheshi hujën të thonë. Pjesë atjetër, Pak fluk së trafiku më të temë, nga Petronini, rrugat të shmorte ka të shkurtit drejt rrugës pra detë të qështu jetëson, nuk ka trafik rrugat të frashtu, bulevardi pa margjës i blokuar, nuk ka ndikuar sot në tramplik, mund të, në Rukova, të të vjojmë në përmjet rrugës ibrahim rrugova, të talim në unaz blem, vjojmë majtës, bulevardi, kalëjmë drejt qëndës pashur probleme dhe rrugat për doktani, fati mirë dhe... I qarkullusëm pjetëta që të gjelë dhith me rrugën Gjortë Gjokush. Ok. Palim dirit, Elie. Palim dirit, Elie. Pa, Mëndi miqdashurë i cilin e informonën mbi situatën trafik zhëmë në qesë. Menurën e telefonin 06-695-7777 për rrugët e Rinasit 1500 lekshe. Olta, nëj fituas? Pa, fituas jo, jo, por kam tentuar për lehen altinit. Oh, ok, let me rëmi pak me të. Dijonim pak, altini ka censuruar prej a, dy ditësht tani me miqdashurë. Uh, dy vetit e një krijese që nuk përmendet uh, me sa duket është diqka e thjesht nga sa kuptojnë për nuk përflasme letat gjenë Teknikat e tyre të gjahut edhe të mbrojtis janë befasues me gjithse pa p*** dhe pa inteligenc ato shfaqin shemë bujtës jelje se planifiku 0 gjenë më kanë thënë uh -huh. pasu. Uh -huh. ja. pasu këtoj qjenjen nuk antru sistem më ndor të pa organizuara pa instikte, pa shikim, pa koshem. pa djymtyr. jo. deri në prag të inteligjencës, do thotë. Okej. Dono san pak. Dhe pa inteligjencë. Pak të dhe pa inteligjencë. Pak të dhe pa inteligjencë. Pra më mungon inteligjenca fare. Pa. Pas këtë nuk e ka torti. Zero 9 20 70 222. Jo, mirë. Në qofse e gjend, sa kemi deri tani? 2 2. Dy durata. Do i vëmë dy bileta për në teatr? Le t'i avëm. Okej, edhe dy bileta për në teatrin kombëtar me dashur pesë dilmoshët është sonte. Shfaqja sonte premier. Pesë dilmoshët do të shëmbëliko tek pesë dilmoshët që do të gjej censurën për ditën e sotme nga Altini, do të marrë gjithashtu edhe kontrollin e plot mjekësor, do të marrë edhe dy shishe nga kantina e pijeve Gjeshkësiu Skënderbeu në Durrës. Dëgjojeni edhe njëherë tjetër. Teknikat e tyre të gjahut edhe të mbrojtis janë befasurës. Me gjithëse pa p*** okay. dhe pa inteligencë, ato shfaqin shemë bujtës jelje se planifikuar. Me gjithëse pa p*** dhe pa inteligencë, ato shfaqin sjelje të... Mm? Mm. Shumë, mm. ishte një... Mm. Kështë e në chutishme një që t'i gjova jeri, nëse të shqetëson në ndjesë, para prakishtë po. Pa. Mm. Në një kantinë vere, Panë? Kishte vdekur kuj personin që ishte shiju e si Një zakonë shumë i verës mm. Dhe po kërkonim, kishin vën edhe një lajmërim Kërkojmë një shiju e zvere, enologun Si që kanë mm -hmm. um, Edhe vjen njëri Po është një fityr E lodhur Nduk e zi i shkatruar Si pianet, si parruar Shumë shumë E i pisë Dhe uh, Aplikon Kërkon të bëhet enologu i kantinas mm -hmm. Kuj drejtor e shikon edhe thot të uh, O, së të të të ma, së që nga kuj O si ta ajim, ta ajim. Ciao, do të mos sa më shpejt edhe po mundohet që. Edhe do të kemi bëjmë një provë, do t'urdhroja, provojë këtë godnë versu, e merr këy. E kthen në fund. Aha, Moscata, 3 vjeçar. Është rritur thaa nga ana perëndimore e një kodre. Wow. Po thaa edhe e keni mbajtur në fuçi thaa metalik. Është okay, jo në njëjë kusht e di se çfarë, po e pranueshme. Wow, i thaa ky është. Po po është saktë. E jep një tjetër godnë, i thotë E këthendë dhe këtë e thotë, ka bërne, ka bërne, po, tëtë vjeqarë Kjo është alëritur nga Ana Jugore, një kodre, e këni mbajtur në fuqilisi Po, në fuqilisi, e thotë mm -hmm. edhe kanë qënë në 8 gradë Të këtu i rra në 8 gradë fuqilisit e lisi gjatë gjithse e kohë <laughs> wow. Thotë edhe 3 vjetë lërë e një këtë e thotë kjo bërë një vere, janë së akonshme Wow, e thotë ai, mm -hmm. praf E pa besuën shme um, I dheb një gotë të tret Pino Blanc, i thot kjoj francese, po është shu e mirë, thotë, gradelar dhe ekskluzive shu e mirë, thotë. Edhe kjoj drejtori është pa mend, në këto mende, dhe dhe i bën një shenj, një shenj, një vajze që ka në tjesë i sekretare, edhe vjen kjo me një gotë, urin. Po, e mergj, e pi kjoj zindegje, e pi thotë, po thotë, bjonde, njësë të gjarë zhvjeqë, thotë, tre muaj së të zanë, thotë, Dhe nëse nuk më meni në pun të të regoj dhe kush babaj <laughs> <laughs> Që ka më shqyvje në një ishte dritori <laughs> Tejmë baspan krymine mqesit në Krav FM në 100.4 Hello When I was six years old I broke my leg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 I've not seen the boar in fields in so long I know I've gone I'll come when to call home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 Koha është për Pop Quiz, janë 5 pyetje gati, i jeri, altini, orta dhe lori do të luajnë. Mund luani dhe ju, ku do ju t'jeni në Facebook, në Tren, në makina dhe sigurisht në 069207222. Dhe tani për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinië, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave, vjen BAPA BAPA BAPAPA BAPA Pupu A dhe herë Pesu dhe ijeri, mosu qetëso janë të leta Nëbjydu një laptopat, nëbjydu një flëtonret Nëbjydu një laptopat, nëbjydu një flëtonret E kena myllë Ikeri në myllë E jëri? Pritë të bërë i, laptopa, po. I <gibu> këtë të qatën A dhe herë Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Ky aktor fitoj një oskar kër luajti një polic të korruptuar në filmin Training Day Ky aktor fitoj një oskar, oskarin e ti të parë Kër luajti një polic të korruptuar në filmin Training Day Editi Lorin? Dida e së të vidjes Si së di ma Lorin Training Day dhe, është Elena. një kult, film kult mm. E di, e di filmin e dikë Ok, shumë mirë, luan dhe Snoop Dogg Edhe Dr. Dre Kurta marrë është beshtë dë ha bitesh Lorin Ethan Hawke <laughs> Këndon, nei sër. Një këndon, Luan. I sën. Ja, ai këndon të gërzënim, s'a. Jo, jo, të gjithai po. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Ky planet mm. është objekti më i shndritshëm në qiell përveç diellit dhe hënës. Okej. Okay. Objekti më i shndritshëm në qiell përveç diellit dhe hënës është ky planet, cili planet? Mm. Është ylli okay, më i shndritshëm. Okej, po, po. Mm. Okej. Okay. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Duhet të përfundoni me një fjalë, hm, mm. këtë fjalë të urtë Elbasanllie që unë e kam mm. gjetur në internet. Jepi. Çeni i tërbum do vra se tërbon. Okej, okay, e lehtë, e lehtë, e lehtë, e lehtë. Çeni i tërbum do vra <laughs> se tërbon. Si thon Elbasan Kajç. Kajç. Çeni tërbum do vrasë të tërbon tip diçka. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. E sigojmë se sa jini Luftën e Dytë Botërore. Në Luftën e Dytë Botërore, mm. botërore aleantët zbarkuan në plazhet e kësaj krahinë të Francës. Përmendet gjithmonë. Është scena e famshme që Steven Spielberg ka bërë tek Saving mm. Private Ryan. Është votoni ushtarin Ryan. Tan. Në plajët e... Por nuk thonë në plajët e franca, sas njerë, thonë në plajët e... E kujt? E lejtë, shumë e dikjuarë, shumë e dikjuarë, shumë në filma në... Vajzimish, pësërën. E gini në qupës. Ok. Dhe pyetja nëmër 5. Pyetja nëmër 5. Pyetja nëmër 5. Ky gjimnaz në Tiran, krenohet me figurat politike që kanë dzjerë. Kusht e dhe njerë të... Me njerë vetë, këj gjimnaz në Tiran krenohet me figurat politike që kanë dhier. Jo ja vetëm politike. Po, ka qendën në laj më njëri. Oh, ka pasur një tabelë deri aty apo që dhier gjithë llojet e figurave çfarë do të bënin okay. domethënë. Mm -hmm. Kishë bën edhe deri në mars aty në në Tambek. <laughs> ja, disfazhi, we, we. Po, dhe ka pasur edhe isë fundi spathi deri në mars, që si ta ngat. Kaq profesor, mos jep më ndëma. Nuk jam më ndëma, nuk jam më. Mbyllni tash letore gjëra aty. Merë dot gjëra tash filloi tash. Allare, edhe një herë, shumë shpejt. Ky e aktor fitoj një Oscar, kur luajdi një polist korruptuar në filmin Training Day, ishte pjude e parë. Në pjude e dytë, ky planet është opikti më ishtë drisëm një qiel përveç djeli dhe hënës. Në pjude e tret kemi qeni tërbum, dobran se tërbon, qfar është një fjale urt nga Elbasani si pas Wikipedias. Kemi vastaj pjude në mër 4, në luftën e dytë botrore, aleatët zbarkuan në plazhet e kësaj krahinët të Fransës dhe në pjude në mër 5, që i gjimnazmë tira në mburet me figurat politike që kanë dzirë. Që të një bas pak, të njështë dhore 8 e 55, no laj, shënë polë nibadness look she at she cheap like godness but then i just that is a good piece, mental sound, piece game, a mental sun that it got a piece i give mama love your child watching it step by step but where you got pain in my brain memory not detach let me aim it again this love you not dig the way you move let me acknowledge the way you do the love will not die Because that's my word Give it the good loving that is preferred You deserve it, so don't be scared Is it my league the way you move? Let me acknowledge the way you do Then I would not lie Mëngjes, më është keni ardhur në klubin e mëngjesit. Mëngjes së çditave. Ja që jam i në or tjetër, e fundit e ieri. Ëh. Për këtë jam që ka ikur me të vërtet shumë shumë shpejt. Sumor një arsye që s'u morr më shpara se. Moste kali protesta apo jo? I ndegu me shalët. Mund Altin, mbau ti këgo? Si topi, topi. Iku i shkurtë. Jo, jo java. Iku <inaudible> më thën drejtën. I shkurtë. I shkurtë është është disi i shkurtë po. Ja mm. mm. dalim me këtë urgjencë. Shpresoj që po. Shpresoj që po. Atëre. Bashkëndërkëpërgjigjet e mob kuisit duan di planfaq për fituesit e promovonit Lotto 6 nga 39 më i zgjashur, cilët s'mund si ta kenë dëgjuar edhe në spotet tona, janë rikthyer me më shumë mundësi për fituar edhe është rasti që ata që nuk luajnë, të fillojnë të luajnë, sepse ka fitues të sigurt në çdo short, pra çdo dhënë dhe çdo të diel. Fituesit e ditës së inti që kanë fituar përkatësisht nga 25000 lekë të reja kanë luajtur me 7 parashikime dhe bileta është bler në qytetin e Elbasanit. Aha! Fituesi tjetër me që ka fituar gjithashtu 25000 lekë të reja ka luajtur me 3 parashikime dhe bileta është bler në qytetin e Tiranës. Mm -hmm. Fituesi i mas, ndërkohë që ka fituar 500000 lekë të reja, ka 000. luajtur me 1 parashikim. Theater? Në? Si. Edhe njërë tjetër në qytetin e, e Elbasani bra. Bravo Elbasani erë, sot, Elbasani sotë nuk e di përse ka ish prezentim por, mm, Edhe Elbasani me njërën buka, nga buka. fjallet e, e urta <laughs> Si që le zhuam këtë atër Ty e dija nëmër një në popkuit si jeri ishte Këtë aktor fitoj një Oscar Kër luajti një policë të korruptuar Për kra uh, Në filmin Training Day Unë kam thunë Denzel Washington Washington Washington Washington është sartë lumë tjeri Tingë Por ty kemi Artinit, çka thon?enzel Washington.enzel Washington, Washington gjithashtu është saktë, dy fitues deri tani. Alta ka thon? Leonida Dikaprio. Leonida është pas saktë dhe Lori ka thon? Jo, jo, nuk e dija, <të> Denzel këmbë. Nuk ja, e dija, nuk e dija as pse. Po si ka thënë? Ai sigur ai ku globa. Mirë, okay, po shuo, shuo si pa sakl. Atë këni shuohet, është gurdullon ve pra. Kemi një konkurierin tjetër, një Vic Bardinin dhe nga 0.0 për Holtenden. Shumë kënaqësi. Shumë mirë. Pramëndisjush po t'ju mbledhim bashkë prapë zero. Ëm uh, fytyra numër 2. U lodhë shumë duke na mbledh. Ky planet është objekti <laughs> më i shndritshëm në qiell përveç diellit dhe hënës. Afërdita. Afërdita është saktë Un them drejtën, e kam nis AF, afërdita, pastaj dyshova e bëra Jupiteri, por pastaj më qeni sakt. Jo, po Jaku, ja ku ja, është AF-ja këtu. AF-ja është aty, po. Afo, ja. Unë e dije ishte aty. Po Jupiteri si ja bën? Po nuk e di. Okej, okay, mirë. A do të po ta qojë të saktot e ty? Sakt. E mos e ndryshot, tash që e morë veç të saktë. Jo, nuk po ta ha me sinqerishtin, po ta ha. Sigurisht po e ndryshon. Ja ku ka edhe AF-ja. Mirë, përgjithësisht është Venusi, gjithsesi, por Averdita afërdita janë njëjtë. Eshtë njëjtë gjë. Eshtë njëjtë për të ndërtojta. A të vjen aty sikedha? E gjuar gabim Altin. Kanë këto kanatën kur të. Pastaj shumë për ti. Ndërkohë Lori ka thënë. Afërdita afërdita e sakt. Haj Lori. Shumë Lori. Atë kam me mamin e shoku. Një sekond ting. Shumë të shogum shumilum dhe ja ja këthe mami, po realizoj një ai e mundurua. Po, siç e shkruani ju lutam. OK. Për sianimin afërditave Venusi është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Dy pikë për Altinin, pse e shkruan ato? OK. Për të dobëj dashaja juhet e vendosun në punë. 2 pikë për Altinin, 2 pikë për Ierin, 0 dhe 0 për Me qizë e një për Lorin, po. Një, një. O, Lorin, po pëse më... më, më e mërë të shirët, vënë shirët. Ate. Jeri. Shpreja, shpreja... Fjalla e urt nga Elbasani, është kjo. Qeni i tërbun do vrra, se tërbun? Dynjan. Dynjanë. Dynjanë është sakt... Bërë sak të një, Jeri, bro. Bërë, bërë jeri. të një, Jeri, bro. Bërë të një, Jeri, bro. Dynjanë është sakt sipans uh, wikipedia se shpreh nga albaniani, qjeni të rgum do vran se të rbon dynian, ndonjëherë nga albania lenda ndihmojnë në nëse është vërtet kështu si sh... to interneti. Doriko Altini ka thënë, un kam thënë demin, po është a, dërko, a, jo, me demin qjeni Demi. të rgum të bodemin. Kuçat e bodemin. Po edhe nga trobashmos në shqip është ndryshe. Jam kurioz se çka thënë Olta. Shumë gra. Qjeni të rgum do vran se të rbon shumë gra. To doja atë ishte shumë sakt. Po Mundë majhqua është profesor, pa problem Mira, dhe 10 pikë për ojnëton, vetëm për këta Salim derit Dhe Lori Kam një, këshu, repë, dy njënë kam thonu, njo dy njënë Dy njënë, dy njënë nuk është e sakë, dy njënë Dy njënë Dy njënë Përpesoj që në i pasanë thujet A i është dykë dy mundë Ka i gjo pjago Ka i gjo që mduke se ka dash me boj qik me rinë Me që qeni tërbum do vra ose të temi qeni t Ka interneti dhe ka më. Fitoi numri 4 ieri. Në luftën e dytë botërore, aleantët zbarkuan në plazhet e kësaj kraine të Francës. Normandi. Normandi është sakt vëndieri. Tring, kemi anë të ndinë çka thënë. Bordeaux. Bordeaux e pasaq. Dhe ka Volta ka thënë. Çeka Volta Lori. Unë Paris, Paris. Këshojërat se nuk nuk i njoh funksion. Kazino është fqërgjija e sakt për ty Volta. Dhe Lori Normandis. Normandis. Me shpatë kot ku glossëm tose. Jo shumë mirë me historinë ju të dy. Bravo, e ka mënga. Për i dhe nëmër 5 dhe e fundit Kuj qimnazin tjera në krenohet me figurat politike që kanë tjerë Daniel, unë e kam të të Sami Frashri E sakë E yes, sakë E oh, sakë oh. E tre yeah. herë që i tje kokës Jo kanë dy Dë njanë dhe Sami U pra me kam burë me hamëldja Se tre tjera Sami U kishtë edhe Indika. në lajme para disa ditësh Atë tabelën e, e kanë tjerë një tabelë emulacioni atje oh, nuk, nuk e kam parë në, në koridor Kum mund që kësh fatos nanon E njerës tjerë që kanë qënë mm. të kë Sami U Gremoz Pashko ka qenë uh, Bamir Topi mdukët? Po, po, Bamir, ka qenë dëmjë Ishte, ishte në lajme kjo, ishte në mm. internet e, Altimi ka thënë Petronin Qemali Petronin <laughs> Qemali ishte pasar në tim Mbjen keq, kemi orden që ka thënë Petronin i në nës, o Njo, njo, jo Dhe jo. Lori? Samifrashin ka. Bravo, Edi, Loredi. Ti Loreku ku ke shkuar vet? Petronis. Un jo jo një vit e kam bërë kë Samiu 3000 euro. E, e kam, prandaj u bë qloj. Sa bërja të vitin atë. Atë një vit e kam që e kam pjesën e zgjuar. Pastaj. Është shumë mirë. Mm. Pastaj morë përkoh. Mm. Ja ku forsi <laughs> <shabur> Tos Nana mund të isha të bë. Si Bos Nana është vërtet. Apo Tos Nana. Bos Nana, Tos Nana, është njëra e thon, është njëra, është njëra gjë. O Tincë. Po po. Do shkojmë tek muzika tani në Klavefem në 104, 9:13 minuta. si në da Mmm MJS hello MJS talk Lorjesi Mirë se kini ardhëm miç dancer ju përshëndesim të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike un jam Blendi këtu bashkë me Jeri Mirëmëngjes të gjitha Antinin me Anton dhe Lorrin më thonë që të jemi ju nga ora 7 deri në orën 10 <coughs> Isha një një grup shokësh ëhëh të gjithë 40 vjeçar të cilët vendosën një ditë do takoheshin për për të ngrënë një darkë së bashku tam ovë Tanë, ku të takojemi, tanë, e po takojemi të ek restaurant në Lunder, than, <gibli> fuqia në lundër Tanë, nësepse atyte fuqia, tanë, gocat kamarire dhe i kanë e gjokse dhe mdhaja Edhe fundet e shkurtra A e këshu vendosin, aty shkuan të ekë fuqia në lundër <gibli> Shumë restorantë i mirë Kalojnë 10 vjetë, tani gjithë vjet, që në janë 50 Qëshu vendosin, ku të shkuan të hamë atë dreknë që e bëjnë tradicional. Ende ndoshem shkojmë, thënë, shkojmë te Fuçia në Lindur, po. Shkojmë te Fuçia në Lindur sepse uh, stafi janë janë vësa shumë thegsegment të, të konsme thënë ata, ushimi është shumë i mirë, shërbimi është i mirë dhe uh, përzendja e birrave është gjithashtu shumë e mirë te Fuçia. Kështu që shkuan atje. Dhe 10 vjet më von, pa ta, çuna tani në 60 vjeçar, po të njëjtë çuna vendosin ku do ta bëjnë këtë darkën, takohen gjithë bash dhe vendosin më në fund tan do shkojm e gje do thon do shkojm tek fuçia në Lundër. Po sepse ka parkim, ka parkim, aty mund të hash rehat, nuk ka shumë zhurmë, muzikë të lartë etj etj etj. Et, plus që edhe vlera që merr për parat që paguan, domethënë është është ekonomike. Si si fuçia është ekonomike, si? E uh, restorant. E ka noi 10 vjet tjera. 70. 70 ditë tani i thonë. A dhe thon ku do shkojm thon ata? Shkojmë tek fuçia tha dikush në Lundr. Po <laughs> pse te fuçia në Lundr? Ose edhe me karrocë invalidi tha, mund të futesh, ai kanë me rampë, ai kanë të gjitha vend, <laughs> kusht edhe në banjë ka banjë për invalidë. Mm. Do Domethënë çdo gjë është është në rregull atje. Tek fuçia, ajo që shkuan 70 vjeçarë atje. Mm. Dhe kalojnë 10 vjet mm -hmm. të tëra. Uhm. Tani janë 80 vjet shume tan. Dhe do të hanë darkën e famshme. Po <laughs> ku do të ham? Edhe ku vendosin? Te fuçia sigurisht. Te fuçia në Lundr se s'kishin qen asnjëherë. We must thank you in Jesus City Wonder Danny Miz Dash or maybe Ariana Grande, she's called Faith. See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go get her. She's every by the side. She's a queen of the city but she don't believe the hype. She's got her own elevation. Holy Mona fashion. Brose so some letters on big bold size. I got faith. Yeah, baby, I gotta say Elëmenjes mirë se keni ardhur në Krypinë e Elëmenjes. Mishdash uljë përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Duke nisur që nga mm -hmm. viti i ri akademik i ardhshëm, pra akademik mm -hmm. në këtë vend të Ballkanit, nxënësit, studentët do të kenë mundësinë që të mësojnë edhe gjuhën shqipe. Oh, Pëthyesja është në cilin vend? Mhm. Mm 0-6-19-20-7-12-2 Dërgonë mësajgjë të uaj Po, e në zënë si të adolescent, kjo grubë monsha 12-13-14-15-16-16 Që dokenë mundësin të mësojnë shqiben Po, kush, ose cili është vendi, njështë ashur është piti dhe për ju Oki, doki. Ok, doki Gozat, kanë menduar Pa, pa, të të të Normal E ke një shumë me bindia Ne si m'bindje. M'bindje dua të them. E kemi menduar që diem. Jemi bindur, oh, oh. semim se drejtën. Atëherë, ti e di si diesh. <laughs> I plot fuqishëm. Atëherë, oh, me Altinën ne... para se të shkojmë te shradio, mund t'ia ja fituesi, lutem, sa na shkon shumë vëmendje. Ne na shkarkon po. fare. Okej. Do të shkarkoj unë ty. Kën nga editës është gjetër nga Emanuela 176 të mbarën numëri Fiton 2 bileta për në të atërën komtar Po kuisi fitohet nga Iliri 38 Iliiri, 3-3-3 Fiton 2 shisha nga kantina e pjeve 6 kastriotis këmë të beo durës Super Dhe censura e altinit është gjetër Mo, solta, që faqët u Përshëgjër nga dëshira dhe thot vete djen Vete djen Bravo Pa vete dje Vete dje Kujdesi Teknikat e tyre të gjatut edhe të mbrojtjes janë befasuese. Megjithse pa vetdije dhe pa inteligjencë, ato shfaqin shembuj të sjelljes së planifikuar. Mm. 040 mbaron numri i dëshirës, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, dy bileta për në teatrin Kombëtar dhe dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Të lumt. Ishte një çunqë mm -hmm. shkoi të merrte të çon me picë. Kjo prezintă që që shprendajm pica. Tam. Shkoi nël të çonë picë tek ushtrimi. Mm. I cili e ka apartamentin pran pizelis Edhe është i njohër Gjitha të quran që shmëndajn pizza i njojnë kushtrimi Ka një gjithveçant E një se e i bje Derës, delë kushtrimi I do të kuj Ordo rëthot zotri uh, pizën Në do të i do të uh, Bakëshishin të osa e keni zagonish bakëshishin Po falem me than drejtun tha un nuk kam marr ndonjëherë tek ju vesh hera ime e parë se tani kam filluar pun po çunat mm -hmm. më kanë thënë dha që po m'dhënë ai 200 lekë mm -hmm. mm -hmm. ja? mm -hmm. do jam me fat. Ekzefianë më bën tuçi nën eksvog, në mëne. Ashtu më kanë thonë çunat këy a? Më vjen këtu. Mirë, ta ngaj 90 aty çunat thonë na meret ai 5000 lekë këtu. Oh. Era 5000 lekëshin. Edhe këta faleminderit shumë, faleminderit shumë, do e përdor për shkollimin, ta se jam jam po shkoj në universitet. E çfarë studion këy? dhe psikologji ekonomike zotri, <laughs> i dha duke buzqeshur. <laughs> psikologji ekonomike. Eva sa ishti skala da gjithë gëzim duke i qeshur se ja holli, e kemi rënë sjë okay. shkoj deri te pizzeria aty. E dha sheshi thon, da 5000 lek, 5000 lek. I tha pronar, "Shumë mirë, do ta 5000 lek, ta polektë picës ku ike." <laughs> so, ehm um, gati për shaj radio tani. Shqia radio. Loja që vendos dënt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Se kushtrimi nuk ishte godme fjalë. Ëm um, vajza. You can remember. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Till I think. Njeri fjala ja, juaj hahet. Jo, jo. Fjala juaj është një koncept. Teknikë është. Është një veprim njerëzor. Po po themi, është diçka që ka lidhje me njerëzit, po. Estão numa caixa, nunca disse assim, as manifestou-te, pô. Já nunca me reprimo, Martim. As minhas cílias. Pô, me dão esta técnica esta da montanha-me cílias, pô. Tec cílias, pô, tem minha mão pra mim. Pô, nisso é bem-her-se. Bom, é boi-ne. A quê? As fisica? As fisica? As sendo, eu? Eu, nunca as fisica. Pires a caractéria. Pires a caractéria. Pires a caractéria. As negativas ou as positivas? Vára-te. Vára-te ser perdão. Eu, vára-te ser xa. Para as neutralhas, se diz assim. Ase kisha se mirë. Po, oltati si do e quaj. Tash e them magji. Shumë mirë do e quaj. Eza, un do e quaj diçka tjetër. Shumë mirë. Ti e ke çu është gjë e mirë? Mos fillon me lëjeri. Jo. Lavazan? Jo, nuk e lidh jam. Po se lavazan gjë e mirë është. Ti e ke çu është gjë e mirë Altin? Ti e ke lavazant ti? Lavazan vetëm po punon radio gjë e mirë. Mund të jetë gjë e mirë. Ja ku e ke. Edhe onë të mirë do ta quaja. A. Skajësh, skajësh. Sohem që takoj. Mirë, mirë se ka. Mm. Vë buk në tryez, qatë të bëjun? Të gjith mund të jenë të tjil ha. në mënyrën e tjira Mund të jenë të tjil? Po është pozitive pra? Mesat të, të njohë, unë je Edo unë janë, fillon ja. me të bë, fillon ja. me të bë i rrë Asë o, asë bë Optimist të ashtë unë? Ja, ja Besnik të të rrinë Ja, më ja, veti, un, Skalide, shan, to, ja. Besnik A ty ishko në me veti, unë që shanë toj, a i do besnik rrinë të ashtë Ajo është gje mirë, edhe? edhe? Mmh Domethënë nuk kemi tek këto. Semi fare afër, ë. Ja. Kemë ja. shumë largive. Ja. Domethënë mos është një vëti mm. që ka njeriu, ë, qoftë që është i shpejt për shkakun fizike. Jo i shpejt. Jo i shpejt. I shpejt. Sh, sh, sh, I shpejt. Me sa sh, fillon ti, ti shkafën. Jo jo jo jo, nuk ka lidhje fare. Ka nisëjuar. Tani. Pozitive, ka të bënë trurin. Ti shkaf sot nëse je kshu. Ka ndjenë kshu, a? Gjithsesi je i shkaf sot kur je kështu. Luam me dë, luam me dë. Jo, po i ngatroj fare nduk. Do Juan. Ja. Ja, matrapaz. Di që erdhur pak më afër në një farg kuptimi. Mendon Don Juanin? Tam. Uh -huh. Okej. Okay. Një Don Juan është një, i tillë, po. Një, një përdorim i kësaj fjale ka të bëjë edhe me një person që ne i themi Don Juan, por ja e quajmë ndryshe. Atëherë, unë uh, uh, <laughs> kam thënë. Një bra një njeriu që i quajmë kështu që është si punim shkallaz, si pun Don Juan në fjalë mënyrë e, si, më e themi si. në këtë formë. Po, ëh. Si e themi? Ës kemi një pse e them dot. Ah, në radio. Jo, jo, sigurisht që jo. Jo, jo, nuk jo. Po, si, ai është. Jo, jo, kjo është një fjalë që, që joh. Joh. Joh. Joh. Njoh. Njoh. mund ta thuash, nuk ka problem. A, pa, më, keshë, më okay. Po, unë kem, më vjen më ashtu. Ka shumë të dashur ai ti, ha, apo jo. Një version i kësaj. Shkallë malitare, ta mbush mendjen, domethënë. E ka një mënyrë me femrat, e kupton? Jo, jo. Don Juani prapë, po thua Don Juan. Don Giovanni Mençares, është me femrën, se unë ksojë ti Don Giovanni. Mirë pra, një version nuk është vetëm ato. I ksaj. Sepse por është ato ajo. Don Giovanni. Jo, unë po për fjalën që ti spo e thoshte dot, unë nuk po e përsëpë dot gjithsesi. Një version i ksaj fjalë është një njerëj që quhet edhe Don Zua. <laughs> Ore janë fjalë që thuan në radio. Po pra, mora. Jo që thjesht mendoi. Do të shohim gjur rrugë. Po kurioze, ajo ajo. <laughs> jo gjur rrugë, <xe>? jo gjur rrugë. <laughs> si janë ndodhi dashuri? Unë mendova një fjalë që thash nuk e them dot në radio, dhe tani ajo u fut në një në një show radio tjetër ku ajo do të thiejë çfarë fjalë më thua në mend. Me <laughs> Mos hap. Mergojon <most, laughs> fuqi. Po të them fjalën mesatë. Mm, nuk e di do. Është ndonjë malli. Si është një njerëz, që ju i thoni Don Juan. Ma përshkruani. Është uh -huh, i shkafë. Bukurosh, i shkafat. Tjetër, tjetër, përhejës. Tjetër. Nuk po them fizikisht, po them përsem... i gojës, këtu, po. Për juar si nuk iñón. I Gojas. Jo. Përon me një ja. gojtar. Po jo prandaj. E kagohem shumë të shpejt. Au. Oh, uh. Ku sot shkon mendja vetëm te kjo. Po ai me fjalë mermend. Për çfarë jepet më jo, shumë ti dozuan? Për kujt? Për çfarë? Për çfarë, çfarë? I jepet më shumë kë. Përveç se ka ato cilësitë që ju përmendët, jepet dhe dhe nga, edhe më shumë pas pasëmërs pas pa. pas pra. Po pse sonte sonte për dëfrimin po them. Po pas dëfrimit, po. Si quhet ndryshe gjë njerëji? Një njerëj shumë i dhën pas dëfrimit aty, një q një q. Ja pra isë më logj. Eta shi Po i shkathi si, Nuk është do më së shmërish që Unë nuk e thash që ka atë të cilësi të shkathot Oke, i shumë mirë Mirë falemi në ndërgë U kënajqë mundoh, të U kënajqë përsi su kënajqë me Në falin se edhe ju munduam pak Të ejmë pasuak në krybin e mqesit në klab e femë në një kjind pikave Ta një ka radhon kjesa mishtashur me Dearly beloved Dearly beloved Detani. Ai, ai. Ai e dini se, dini se. Detani. Ai dini se merrni në klubin e mëjesit. Pesë mënyra si të dukeni më tërheqës sipas shkencës. Rrini me shok. Ju dukeni më mirë se jeni në shoqërinë e miqve sesa nëse jeni vetëm. Kjo sepse merret mesatarja e tërheqjes së fytyrës dhe një gjë e tillë mund të shfrytëzojë njerzit me tipare jo fort të mira. Bukuria e buzëshëm më shumë. Bukuria e njerëzve theksohet nga shprehjet e tyre të fytyrës. Ktu hyn edhe kualiteti i dhëmbëve. Sa më të madhë dhe më e bardhë buzqeshja, aq më të bukur duken njerëzit. Vishuni me njërë të kuqe, e kuqe është njëra e zemrave, të rëndafilave dhe të shdoj gjeje që ka lidhje me dashurin. Në eksperimentet të ndryshme, pjesë marsit pan fotografi të femrave të njojta të veshura me të kuqe dhe me njërat të tjera, dhe ato të cilat ishën të veshur me njërë të kuqe u konsideruan më tërhejse. Ndryshoni ngjyrën e zërit. Mënyra se si, si ju flisni luan një rol të rëndësishëm nëse konsideroheni tërheqës apo jo. Në një studim të Universitetit të Londrës, studuesit erdhën në përfundimin se femrat me zë më të lartë konsiderohen më tërheqëse, kjo sepse një zë i holl asociohet me tipare të imta fizike. Zhvilloni sensin e humorit. Të dy gjinit, meshkuj dhe femra pëlqejnë njerëzit me sens humori, sidomos nëse duan të hyjnë në një lidhje. Femrat zakonisht i pëlqejnë meshkujt që mund i bëjnë ato të qeshin, ndërsa meshkujt femrat që qeshin me shakat e tyre. This is Club FM. 100.4. Do you get to hear me now? Get to Këmbim JC miq dashur. Ja ku jemi ora është tani 9:41 minuta. Mjë Mirëmëngjes të gjitha. Mirëmëngjes vajza. Mi se erdhet në klubin e mëngjesit. Mi se ju kemi gjetur. Klubin e mëngjesit. Kemi argument tani? Ata kemi argumenton bon në një moment apo dy, Altir. Me të drejtë. Vërtetë? Doni ti të rregoj të një histori tjetër? Jan plot me histori nga këto, po. Çoftë doni, okay. Jep. Ishte për shembull një familje ruse. Pesin më makinë, ezin shpejt, me thëmë drejten, njati i jebte, nëna ishte për para, i gali më bërë në brava, si të shmëndur. Mm -hmm. Diri sa njërni nga këta, të milicisa tje, i ndalon, kjo është edhe ma automatik, edhe i jebë tupin këti burit. I jebë tupin a i, i mërë tupin e frin, i, thot, tapit, siu, i bë, ke, tupin, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E mori gruaja këtit, friu kjo ja. Olga... Pra ba jo, fht, doli da jo e deor fare E tha, mirë më sotri, tha kjo po Mos kapir dhe gruaja, i tha sështë Ju dini shumë tap të dy Ok, e ketë prishur i tha ky Prëvoj, tha mm -hmm. Prëvoj me djallin E tha djallin, djallin 4 vjes, friu, djallin vjub Doli prap me... E për min, tha kjo Ndështë e ka me të fekët, tha mm -hmm. Sa shumë Ejla Në momenti që u ljarguan këme nga polici, tha Ta tha, ashtë tha Ti bën mirë votka djalit. <gjane> Na shtoj gjeni se cilën është ellajon mbajza. Kemë fshirë një fjalë undë altini, ose në sotrin dhe nëse vajzat ja dalin ta gjejnë bashkë me ju në 0692070222 do të fitojnë nga një dhuratë. Është sjellja si e njeriu? Jo. Vetëm ja. Öshtë... më yeah. fal, do të thasë që është një njerëj i gjallë. Mbgjhen që jeni të dy, është shumë të Jo, jo, jo, jo. Është një njerëj. Është një njerëj. Jo. Ja ësend. Po. Po. Në studio është? Jo. jo. Të pa. pa. themi pak. Po. Atësh po shoh se tani send. Ezëm gurdhemi dhomë gjumi, për shkak të mobiljerit. Po. Kemi thënë disa sende ndonjëherësh. Edhe kjo është në farm, një farm, të njëjtun farm. Në farm, mashkull. Themi dhe kuzhinë, po them, ha. Apo kuzhinë. En kuzhinë, për shkak. Mhm. Kur themi en. Po. Kemi në shtëpi? Po, të gjitha mund kanë yeri, po Nuk bën atë. Kohë të fundit sikur të bëm më rrallë, sikur nuk bëjmë më gjëra të tjera. Nuk bëhen më. Bën, bën. Apo bën në vende caktuara. Në vende caktuara po. Ka njerëz që e bëjnë, ka njerëz që s'e bëjnë. Ëh, d, d, b, b, b, b, b, b. Mos e mos u mendoni më bën se nuk është më bëjë. Ëh, shërben për tek dritaret i një gjeti? Jo. Jo. Po në dhomën e gjumit. Është i Morrisë ndesh gota. Në dhomën e gjumit mund ta mbash. Po, ka shumë gjëra ato. Nuk ke në dhomën e gjumit, po mund të kesh në dhomën e gjumit? Ta. A është e butë? Po mund të ketë sende që e përbëjnë që janë të buta. Po kërkojmë gjithmonë një gjë më e madhe, jo gjë më e vogël. K k. Po kërkojmë të themi dhomën e gjumit, nuk po kërkojmë dollapin apo secilin prej tyre veç e veç. Kështu që duhet gjeni deri çash kjo herë. Unë nuk e di. Është vështirë. E pastaj kemi në, në, në dhomën e gjumit, vështirë, edhe nuk është dhomë e gjumit. Është një gjë tradit, jo, është një gjë në tradit, në tradit. jo vetëm në Shqipëri. A janë vende të ndryshme ato? është një tradicionale që jepet me vetëj. Jepet gjenga pa. Jep gjenga me vetëj. Është një gjë tradicionale që jepet me vetë kur martohen gratë, vajti ora. Faleminderit, faleminderit. Ju dua shumë, jemi më i miri në botë. Potieri nuk e gjetën nga unë, e gjetën para se ta thoya, unë ishim kështu, unë thashë. Kursa tradita e isha në tokë. Të duan shumë dhe jemi më i miri në botë, këtë mbaje. Kështu që vazhdojmë programin. Kthehemi as pak në kllokin e mëësuesit. Mjesësi që keni ardhur në grupin e mjeshtrit në vallet e klapëve femne 104 edhe në ekranin e Klap TV-s miqtë dashurimi drejt fundit tani ora 9:52 minuta Hello Tënderdite më ngëlluajshëm për jashtë e ktheva një kompozicionacion ashtu po Super është duket Olta do na tregosh pak si dohet jetë gjatë fundit apo jo Olta Bpravo bravo Kisha mendje të më shikojn televizorit ieri kur dhash moti po pran Po qoftë A mund ta shikojmë një orë ton televizor Do një imazh i huton Olta Se di blendi nga blendi varëm Urdra Doan të më shojnë dhe një roltën të kësa jetë motin Po ba tjeder Po pëse kusht ka pënguar ty A mund të shojnë Doan i që të nëmqesit Po mi kënë robot, i kënë robot Po si kurë që i kam, jasë të më drojnë një qik Gati i ka 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 është Oke, mirë Jam gati të një vesha Me këtë o filosh? Me motin sot. Me motin sot, mishtashur. Pa përqantë pres, një, dy, tre, catër, pes, pes, pes, pes, pes, pes... Jenit shumë të mdaja, këta, jenit shumë shumë të mdaja. Jetë mdaja... Jeku e kërë genit mishtashur. Njepi, ati me jingle, pra, që t'filoj motin me ojten. Oke, jepi. Me fustani në kush, tani. Pa. Dë mbëdhjet gratës në këto omente, të mbëdhjet dë jetë maksimalja për sot, sot nuk pika në. Po, ashtu që do të bëhet. Ta japim një cikmotin për nesër. Përsa desh plotësisht. Si treçon kjo tash të keq, pjesa më e bukur. E po aty pra se oh. ndiem motociklet Lori. Mirë. Nesër oh, yeah. do kemi 13 mm shi. Do pikoj gjatë gjithë ditës me 99%. Okej, okay, faleminderit tota. Jeshëm mirë. Kremi, kremi dhe një studim ton, temperaturat gojja të larta. Po bra. Seri, kam shumë vapi erin, çose e bëre. Nuk e dim se ti të rri gjithmonë në e kuqe. Më rend më shumë që të, të, të të rri të rri gjithmonë te 27 a kjo temperatura. Ja 26, jo, sa mëulet me çeki. Që... E ndroj fustanin. Mirë, orkestra zaimi më ish dashur do të vazhdoi programin mbas pak me Music, music Box në vallet Radio, mm -hmm. <coughs> e radios si klube Fem në 104. Dhe dy fituesit e fundit janë Pa ikë iste fjala juaj, ka thënë para pa, Zona ja, pa. 209 i mbron numri fiton 2 bileta për nësin e Plex dhe që e Fli ka thënë e da e para 968 i mbron numri fiton 2 bileta për nësin e Plex. Bravo. Ka që? Ka që shem. Super. I gegim? I gegim. Fundjavë të bukur. Rotancë të bukur. Ciao ciao.